Dan Janji Nusrah raib Yang sentiasa Bercantum dengan umat ini Juga akan diharap Atas umat ini Apabila umat ini Meninggalkan usaha dakwah. Apabila umat Merasakan Kelebihan mereka Atas dalam Usaha dakwah, Maka sesungguhnya Umat ini Telah terperangkap Kesilapan yang amat besar Kenapa Rasulullah sallallahu al, alaihi adalah golongan yang telah dipilih khusus untuk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam Sekiranya semua umat ini kelas mereka sama dengan tabi'in pun tidak akan dapat menyamai dengan seorang sahabat radhiyallahu ta'ala Kenapa mereka adalah golongan yang kepada khusus oleh Allah taala untuk bersama dengan para Nabi, bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak akan mungkin mendapat kedudukan terbaik kedudukan umat yang terbaik dalam perkara selain daripada selajah wholly kepada Allah. Kenapa hanya usaha Mengajak manusia kepada Allah Taala yang menjadikan umat ini sebagai khairul ummah. Allah Taala tidak berfirman antum khairul ummah. Iaitu kamu sebaik-baik umat. Bahkan Sayyidina Umar anhu mengatakan, Sekiranya kami tidak mengajak kepada kebaikan dan tidak mencegah manusia daripada kemungkaran, maka, maka, kami akan menjadi umat yang terbaik sekiranya Allah Ta'ala mengatakan antum khaira umma Tetapi Allah Ta'ala tidak mengatakan antum khaira umma Bahkan Allah Ta'ala mengatakan kuntum khaira umma Iaitu kamu akan jadi umat yang terbaik dengan dua perkara ini Iaitu pertama sekali Kamu, usaha kamu untuk Mengajak satu individu daripada umat Membina umat dan bawa setiap membina iman dan bawa setiap umat kepada amal dan usaha ke atas setiap individu umat menjauhkan kemungkaran. Selagi mana kamu tidak buat perkara ini, selagi itulah kamu tidak akan digelar sebagai khairul umat. Umat ini, jangan kamu merasakan bahawa kamu adalah sebaik umat semata-mata kerana kamu adalah umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bahkan, kamu akan jadi umat yang terbaik apabila kamu mengajak kepada kebaikan dan mencegah manusia daripada kemungkaran. Dan kamu beriman dengan Allah. Ini, ini syarat untuk kamu jadi sebaik baik umat. Sekiranya kamu tidak memenuhi syarat ini, maka kamu tidak dikenal sebagai Khalil Ummah. Ini aku sudah beritahu satu perkara yang amat, yang amat penting. Agini Ummah merasakan, kerja dakwah ini adalah tanggungjawab satu bulanan. Tidak sama sekali, bahkan syarat yang paling besar untuk umat ini Menjadi khair Ialah Manusia ini, umat ini Menjalankan usaha Mengajak manusia kepada kebaikan Dan mencegah manusia daripada muka-muka kanan ialah syarat yang paling besar Sekarang ternyata jemaah bangladesh. Nadesh Jadi maknanya bagitahu kepada kita tadi Bahawa Allah sub telah sebut Dalam Al-Quran Kamu adalah sebaik-baik umat jadi sebaik umat ini Allah taala meletakkan syarat meletakkan syarat apabila umat ini menjalankan usaha menyuruh manusia kepada dan mencegah manusia daripada kemungkaran barulah mereka layak digelar sebagai khairul ummah dan janji Allah Subhanahu taala janji Allah Subhanahu taala janji bantuan Allah Subhanahu taala akan bersama umat ini sekiranya umat ini menjadikan usaha dakwah mengajak manusia kepada kebaikan ini sebagai usaha mereka memenuhi syarat ini kenapa ini untuk umat ini digelar sebagai ummah dan inilah juga syarat untuk umat ini mendapat nusrah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana nusrah yang tadi dapat itu Sahabat Rasulullah Taala. Lagat mana para Sahabat Rasulullah Taala, mereka adalah golongan yang Allah tak pilih khusus, dipilih oleh Allah Taala untuk bersahabat bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah golongan yang telah menjadikan usaha mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia daripada kemungkaran sebagai usaha mereka, sehingga mereka kedudukan mereka tinggi sekali si Allah. Dan kata orang nak, kalaulah semua kerja umat ini, semua kerja umat ini sama tahap dengan kerja para tabi'in. Dibandingkan dengan satu sahabat yang paling rendah pun kerja kedudukan sahabat yang paling rendah tadi lebih tinggi daripada semua kedudukan umat. Karena mereka adalah golongan yang dipilih khusus oleh Allah Subhanahu dan kata-kata lagi, kita jangan rasa bahawa saya umat Muhammad SAW, maka kerana saya umat Muhammad lah, saya menjadi khairul ummah. Tidak, bukan itu semata-mata. Bahkan kita akan jadi khairul ummah. Sebagaimana yang diberitahu saya, oleh Umar Farooq radhiyallahu ta'ala anhu, Allah ta'ala bagitahu tahu kuntum khairul ummatin ukhrijat nas Allah ta'ala tidak menggunakan perkataan antum khairul ummah kata beliau, kata kata Allah r.a kalau Allah ta'ala menggunakan perkataan antum khaira ummah maka tak kira lah. walaupun kamu tidak jalankan usaha mengajak manusia kepada kebaikan mencegah manusia daripada kemungkaran pun kamu layak dimasukkan dalam khaira ummah tetapi Allah ta'ala menetakkan perkataan kuntum iaitu bersama dengan kamu nak jadi khaira ummah ini Allah ta'ala menetakkan syarat iaitu syarat, apa syarat dia kamu mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia daripada kemungkaran Berusaha ke atas setiap individu umat sehingga setiap individu umat ini menjadi satu orang yang mengajak manusia kepada kebaikan mencegah manusia daripada kemungkaran sekiranya buat buat syarat ni sempurnakan syarat ni menyempurnakan syarat yang di Letakkan Yang di, yang diletakkan oleh Allah SWT Maka barulah Kamu layak digelar sebagai manusia Khairul Ummah Manusia yang terbaik Yang terbaik Apabila menyempurnakan syarat-syarat tadi Tanpa menyempurnakan syarat tadi Maka Kamu tidak akan layak Tidak layak untuk digelar sebagai khairul Ummah Kata mana lagi Kita jangan faham Satu, tu Ini belum lagi ingatkan, ingatkan Penterjemah sana Ada tertinggal Dan dia kata apa Apabila umat Tinggalkan kerja Mengajak manusia Daripada kebaikan Mengajak manusia Kepada kebaikan Dan mencegah manusia Daripada kemungkaran Keumat ini Akan termahrum Daripada Nusrah Zaid Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah Datang kepada Para sahabat Taala Dan Mu akan termahrum daripada memahami hendaklah Allah Taala yang diturunkan oleh Al Quran pertama sekali setiap kita di sini hendaklah buat keburusan daripada hati kita buat apa itu dakwah? Kenapa di zaman ini? Dengan cara macam mana Dengan cara macam mana Sampaikan dakwah kepada orang Maka hari ini wafaham, oh, Dengan cara itu Saya dah sampaikan dakwah Dengan cara itu Saya dah sampaikan dakwah Maka tugas Berhidayat Adalah Allah Tuan-tuan Menyampaikan Mesej Itu bukan tabligh, Bahkan Bahkan dakwah tabligh Ialah Sebagaimana ini sahabat radhiyallahu ta'ala anhum wajib bersedakwah dengan berserta amali. Malah datang bagi perhatian betul, -betul pada cara syarak. Ayunilah sah bahawa oh dengan cara macam mana nak sampaikan dakwah? Boleh. Bukan bukan. Bahkan dakwah dan tabligh ialah ialah buat dengan cara Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan cara sahabat bagi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah secara amali ini dikatakan Oleh karena itu, Allah. Allah Taala telah berfirman Siapakah agama dia lebih baik daripada orang yang mana mencantumkan dakwah dan amal. Aku nak bagi tahu secara terang-terang dua. Ang ini umat anugerah yang datang melalui satu agama yang sempurna baik dari segi anugerah <tongan> Umat faham bahawa dengan cara macam mana sekalipun dia berada Allah Tidak Bahkan Allah ialah Umat membawa keseluruhan agama dalam diri dia Bawa imam, muamalah, muasyarah, akhlak Semua sekalian dalam diri dia Dan pergi kepada umat Sampaikan dakwah ini dikatakan dengan dakwah. Saya nak beritahu secara jelas bahawa Cara menyampaikan agama Mengikut Sunnah, cara sunnah Ialah Dia kata tidak ada cara Selain daripada cara dakwah ila Allah Tak ada, tak ada gini. Kenapa? Kenapa? Pertolongan agama Bantuan dalam agama ini Allah Ta'ala terlazimkan bersama dengan dakwah Dan bersama dengan infradik ibadat Tidak ada yang nusah agama Sesama dia ibadat tidak ada nusrah, nusrah agama. Bahkan ibadat secara sendirian. Bahkan dengan dengan jazbah para sahabat radhiyallahu taala anhum buat dengan cara Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ni adanya nusrah agama, nusrah Allah taala. Katakan ayyashallatu alaihi menjadikan amal ibadat secara sendirian. Semayan saya, puasa saya, sedekah saya, muamalah saya. Ini semena agama, saya tidak mengeri dia. Tetapi ini adalah persendirian. Menjadi menjadikan ibadat sebagai satu amalan persendirian ini bukan ini tidak ada musuh dalam agama. Menja, menjadikan amalan secara persendirian ini adalah agama tapi tidak akan ada nusrah dalam agama melalui cara ini Bahkan nusrah dalam agama Nusrah agama ialah agama Membantu agama ialah Dengan Dengan Menjadikan Menjadikan jazbah Yang semangat para sahabat anhum. Dan cara Muhammad Sebagai cara kita Dan semangat kita Dan buat usaha Sampaikan kepada umat Hari ini, umat telah menjadikan, menyampaikan dakwah ini secara mudah Mereka merasakan bahawa inilah dakwah Mereka merasakan inilah kemudahan Kemudahan dan benda ini terdapat pasal-pasal secara berleluasa Bahkan saya merasakan bahawa ini semua sekarang nampak yang tuan-tuan nampak ini Ini adalah perkara yang membantu untuk kita sampaikan agama ni, Saya Allah taala bagi kepada Ambiya Tetapi ini semua perkara-perkara ini Kemudahan-kemudahan ini Bukan bukan satu kemudahan Bukan satu cara untuk sampaikan dakwah Nabi SAW adalah Imam Al-Ambiyya Tetapi walaupun Baginda sallallahu alaihi wa sendiri pergi jumpa umat Jumpa umat untuk sabarkan dakwah Oleh oleh kerana itu tuan-tuan Ini adalah satu keputusan Bahawa Dakwah dan pergerakan berkuan Demi Allah ada, Tidak ada gantian untuk kali ini Bergerak untuk sabarkan dakwah Ini adalah perkara yang perkara yang menjadi satu keputusan untuk buat usaha ini tidak ada contohnya. Saya tidak mengingkari mengingkari usaha-usaha yang dibuatnya tetapi sekiranya wujud semangat sahabat radhiyallahu taala dan calon nabi sallallahu alaihi wasallam maka Allah Subhanahu Wa Taala akan wujudkan peningkatan dalam sholat sub dalam bahagian-bahagian agama yang lain. Tetapi sekiranya seseorang itu dia memahami bahawa ada gantian kepada usaha dakwah secara gerak pergi rumah rumahku, maka demi Allah tak ada gantian dia. Saya saya berterima bersumpah dengan nama Allah ya. Tidak ada gantian dia. Kita kena buat usaha dakwah secara pergerakan rumah ke rumah Jumpa manusia Kerana kita buat cara lain Maka bersama dengan cara itu tidak ada nusrah Allah Ta'ala Dan tidak ada pertarbihan Allah Ta'ala Terang daripada Allah Ta'ala untuk perkara tersebut Kenapa? Kerana Allah tak telah melazimkan Usaha dakwah bersama dengan naqtullah harakat Dengan pergerakan, dengan berusaha pergi jumpa manusia tak mendoan eh, ah, tujuh malam lagi pergi dulu dia kita di panas kita depan dengan ada kita lama sehari kita nama, salur, kita nama uang. Pahang. Pahang banyak wan Bukan mana? Bukan sahabat pilih pura kerkitlam Wan Haimi, Wan Muhammad, Wan Hamzah, Banyak wan Satu jamaah jam di arah pilih, satu jemaah penulis pergi di disitu Pasir daripada penulis jamaah pergi disitu Terus kerja yang diaran kesal hari ini, semalam dia sampai Ada sahabat berapa hari? Sampai malam tadi Lama wan anyway. Lama wan semua datang lah kot Jadi kita tengok mana satu wan Ada tahan Ikut dia, kalau ada insyaAllah berpaham, nama Wan Malam tadi sampai, jumpa ni Dia pernah lepas dari Jemaah Badas, ada jumpa dia Pergi di pang, Paham, Cik Ghaifan Syufra gitu Mas, sekarang tu cuma dalam masa beberapa jam. Sama rasulkan contoh ulang balik apa tuan dengar dari musakara sama-sama sedini. Yang awal sebelah sebelah tuan-tuan apa tuan dengar dari apa tuan-tuan ingat. Di mana usul dakwah telah dijalankan tertib Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selagi itu, istiadat kemurtadan tidak berlaku dalam umat ini. ni maka tidak pernah ditemui, didapati dalam sejarah umat Islam bahawa umat dapat menentang kebatilan mengalahkan kebatilan hanya dengan amal-amal mereka sahaja. Selagi Sebagaimana umat dakwah ini, dakwah Nabi, dakwah mengikut tertib Nabi, Shallallahu Alaihi Wasallam. Selagi mana da'wah menikotatif itu telah hidup dalam umat ini Pada zaman dahulu Selagi itu Kemurtadan tidak berlaku dalam umat Bahkan tidak ada apa-apa perintah Allah pena yang Tuan Kesaduan Dalam Islam Yang mati Kenapa tuan-tuan mulia Kerana umat telah menunaikan kefarduan mereka yang yang pertama kefarduan yang pertama itu kefarduan menyuruh men pada Allah Subhanahu wa taala apabila umat ini telah menjalankan kefarduan dakwah ila maka agama telah kekal dalam kehidupan mereka Allah tak biarkan agama mati dalam kehidupan mereka sebagaimana kisah Abdullah bin Muzafar radhiyallahu anhu ditlah Selawat dan salam kepada Allah Subhanahu hmm. Wa Taala. Ya itulah ditang, hmm. uh, ang ini umat hari ini. Kerana sebab-sebab yang kecil, kerana kelemahan, kerana kekurangan harta, kerana tekanan uh, masalah-masalah yang kecil <tuh> ataupun kerana tamakkan kerana mereka dunia angka dunia yang kecil mereka telah sanggup terhiman mereka mereka telah sanggup jual iman mereka tukar agama mereka kerana inginkan faedah dunia yang kecil atau takut kehilangan faedah dunia yang kecil Abdullh Abd ad-Daffa Abdullh bin Muzahfar radhiyallahu anhu keislaman kisahnya kita biasa dengar bagaimana dia telah ditawarkan oleh raja Ruh setelah dia ditangkap bersama dengan jemaahnya dia telah ditawarkan oleh raja Rom separuh kerajaan Rom bahawa kamu keluar dari Islam, kamu murtad daripada agama, kami aku akan bagi kepada kamu separuh separuh daripada kerajaan Rom. Apakah tawaran yang begitu besar? Tawaran yang begitu besar tidak dapat digugatkan iman sahabat. Tidak dapat digugatkan iman Abdullah bin Muzaffar radhiyallahu anhu. <tuh> Dia kata bukan separuh, seluruh kerajaan Rum kalau kamu nak bagi pada aku untuk aku keluar daripada Islam, aku tidak akan tinggalkan Islam. Dia telah tolak seluruh kerajaan okay, Rum yang dengan iman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini dua-dua mulia bukan untuk korbankan nyawa untuk agama. Hari ini umat ini bukan hanya tidak sanggup korbankan nyawa untuk agama. Maka mereka tak sanggup mengorbankan perasaan kawan dia. Sanggup sebab kawan dia marah kerana agama. Yang dia sanggup korbankan agama, agama untuk jaga hati kawan dia. Sulaiman mohon hadis dari Sulaiman. An Nakesan di Abdullah bin Husayfa radhiyallahu taala anhu, jemputlah perintah supaya dijalek dunia dipanaskan api sehingga mendidih, dan dia telah diancam. bahawa kalau kamu tak keluar daripada Islam kamu akan campakkan kamu dalam dalam air yang mendidih dan kawan-kawan dia jemaah dia tak dicampakkan depan mata dia selama syahid di depan mata dia kemudian bila dia nak dicampakkan dalam api dalam air yang mendidih tersebut menangis dia telah menangis dengan persebutlah bertanya adakah kamu menangis untuk takut mati abulah bin zafar radhiyallahu anhu kata Bukan kerana ketakutan mati, akan tetapi aku sedih. Aku hanya ada satu nyawa sahaja. Jika aku ada jat, kalaulah aku ada nyawa sebanyak mana bulu-bulu padaku, -bulu. sebanyak mana ada di badan aku, maka aku akan korbankan satu persatu kepada Allah Subhanahuwata'ala. Nusrah Allah SWT Yang turun Hanya senyak Hanya Dengan perantaran usaha da'wah Nusrah Nusrah Allah Yang telah turun Yang pernah turun Hanya kerana usaha da'wah Semata-mata kerana Umat hari ini telah mahrum Daripada Nusrah tersebut Atli Mereka telah tak dapat bantuan tersebut Kerana umat hari ini telah tinggalkan usaha da'wah lebih bersalah live Allah Subhanahu Wataala akan datang bersama dengan dakwah infradi. Abilas itu secara infradi dia menjalankan dakwah maka bersama hanya hanya bersama dengan ibadat tidak ada musrah Allah Subhanahu dengan ibadat musrah Allah tidak akan musrah Allah. Musab Allah akan turun dengan perintah dakwah. <tuh> dan mendapatkan segala amal-amal sirat muasyarah dan muamalah. Tiga-tiga bentuk amalan ini. Kisah yang masyhur. wajib menjalankan macam tiga tiga tiga orang telah berada dalam satu gua dan batu besar Menutup gua tersebut, telah jatuh dan tutup gua tersebut Dan mereka telah berdoa kepada Allah Sebab tak silahkan amal-amal mereka Satu amal berbentuk mu'amalah Satu berbentuk akhlak, Satu berbentuk mu'asyarah Maka tak terbantu mereka untuk keluar daripada gua tersebut akan tetapi masalah umat tidak akan selesai masalah umat tidak selesai dengan bantuan tersebut bantuan mutra Allah Subhanahu wa ia akan selesaikan masalah umat hanya akan tuang dengan perkara-perkara kerja dakwah umat ini dapat hidupkan kembali usaha dakwah yang telah jejakkan oleh Nabi dan sahabat maka raib usrah ghaib Allah Subhanahu taala akan datang yang mana dengan peraturan usrah ghaib tersebut agama akan tersebar tersebar ke seluruh alam <tuh> Hari ini tuan-tuan jadi perangai kita Dibujakan kerja dakwah Telah menjadi perangai kita Kita dapat orang yang lembut Orang yang nampak berminat Ada potensi Orang yang datang pada kita Suka pada kita Maka kita dakwah dia Ini bukan cara kenabian contohnya, Ini bukan cara dakwah nabi nabi Kita hanya dakwah orang yang suka saja Orang yang nampak berminat Orang yang datang pada kita Orang yang suka pada kita ia datang-datang kita kita dakwah dia. Ini bukan dakwah Nabi Nabi. Dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi sering pergi pada umat. Nabi tak tunggu orang datang pada dia. Nabi seorang tak tunggu umat datang pada dia. Baginda sering ke pergi pada umat. Fa ada maklum jahil ini. Salah satu kisah Nabi SAW -SALAM berdiri di satu jalan Ada satu orang lalu depannya Nabi SAW -SALAM pergi jumpa orang dari Orang al dari tadi dari tadi Dia kamu nak pergi mana aku, nak pergi balik rumah aku Dan Nabi SAW dah da'wah dia Aku dah berkata, okay, berkata, nak beritahu guys selama beberapa tahun nak berita kepada kaum nusra raib Allah SWT akan datang melalui umur itu Allah SWT telah semunikan hidayah untuk orang yang dirusakkan Allah selagi hidayah mereka di sebalik susah payah pengorbanan mujahadah dan dakwah yang dilakukan oleh orang yang menjalankan kerja da'wah tapi syarat kerja dakwah tersebut dijalankan ikut cara Nabi SAW Amalan yang betul telah tidak ada bantuan Allah Subhanahu kalau kita jalankan kerja dakwah ikut cara sekarang, cara-cara moden yang kita faham sekarang, maklumat mungkin boleh tersebar, tapi hidayah tidak akan tersebar. Hidayah dan bantuan Allah Subhanahu akan tersebar jika bantuan Allah akan datang kepada kita, apabila kita menjalankan kerja dawah mengikut cara Nabi Shallallahu Sallam. Jadi Nabi Shallallahu Sallamlah dawah orang pinjaman, supaya terima pada Allah, beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala dan menerimanya. Besaksi pernyataan Rasulullah, pesuruh Allah, Allah. Maka, maka orang tadi tanya. Apakah buktis? Apakah bukti akan sekena Nabi-an? Siapa bersama? Siapa yang menyokong kamu? Siapa bersama dengan kamu? Jadi orang kampung ni, orang batu ni <Sess> Siapa tanya? Nabi-Nabi tak boleh tanya demikian Daripada orang nabi Rasulullah Sahabat-sahabat so, ada bersama Rasulullah, dan Umar ada bersama niat dia Nabi takkan tengok ni, Abu Bakar, ni Umar, ni semua saksi aku, mereka dia, dah telah dengan aku Mereka ni so, akan sokong Menyokong kenabian aku Bantuan Allah SWT Kalau sahabat-sahabat menyokong Nabi SAW itu Menda yang biasa Zahirin, takjid atau persokongan Zahir Orang menteri bersama sokong kita Orang kaya sokong kita Orang besar-besar sokong kita itu tak ada apa Sokongan yang sebenar bila khilaf dengan Zahir Bila kerja kita lagi daripada cara sunnah Maka Kata-kata poin Tuan -tuan, Bila Al-Furana beritahu Bila orang yang buat kerja dakwah ini Dia tak buat kerja dakwah mengikut cara sunnah Maka dia akan berhajat pada sokongan-sokongan Sokongan-sokongan orang dunia Orang besar-besar, orang kaya-kaya Orang ada kedudukan dan pangkat dan pengaruh Dan pandangan dia, hati dia akan beralih daripada, daripada bantuan Allah SWT Arabi ni orang Badui tanya siapa saksi kamu bahawa kamu kamulah nabi Allah Maka Nabi beritahu ni pokok kurma ni pokok tamar yang ada di hujung wadi lembah ini dia akan punya saksi atas kenabian aku Kamu tak percaya pokok akan jadi saksi Maka dalam hadis dan riwayat mengatakan bahawa pokok tersebut telah datang bergerak dan berjalan datang kepada kehadiran bergerak datang ke kenabi sallallahu alaihi wasallam Membelah bumi datang beraamikan dan berkali-kali bersaksi bersaksi bahawa kamu adalah Rasul Allah kamu adalah Rasul Allah Maduni juga Aku berdua telah beriman pada Allah dan Rasul Dan dia kata aku akan balik kepada kampung aku Aku akan damai orang kampung aku untuk beriman kepada Allah dan Rasul Kalau mereka beriman aku akan bawa mereka kepada kamu Kalau mereka tak beriman aku akan datang seorang-seorang kepada kamu Ini dakwah kita dah macam dakwah jemput orang kahwin Kat, bagikan kat Kat kahwin, jemput orang kahwin inallah taala bergerak di jalan Allah Adalah untuk menyempurnakan iman. Al-Quran adalah saksi bagi atas segala ini. Al-Quran sendiri bersaksi bahawa keluar di jalan Allah, bergerak di jalan Allah, melawan di jalan Allah subhanahu wa taala adalah untuk Maka pergerakan tadi akan memberi kesan pada orang yang didakwahkan. Bergerak tadi menjalankan saya Usaha payah bergerak di jalan Allah Subhanahu Pergerakan jalan Allah Subhanahu tadi akan menjadikan dakwah apa yang dakwah tadi berkesan pada orang yang didakwahkan. Walla nafah <tuh> min kulifir kating minhun taifasun yatafar mufiddin. walil yaw yudaw qawmahum ila raja'a ilayna alla yumhzarun qala ada satu belulan yang keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala untuk dapatkan kefahaman agama supaya kembali memberi peringatan kepada kaum mereka wahai rahmatullah ini dalam sifatnya hati aku berkata Maulana Muhammadullah wa ali yas warahmatullahi wabarakatuh. Kak guna kita hendaklah cari mafhum mafhum mafhuzat Maulana Yas warahmatullahi wabarakatuh ini dalam dalam ayat-ayat al-Quran. Sebab apa yang buat kerja ni faham apa kerja ni sebenarnya? Ada waktu kita ajak kita keluar 3 hari. Ya Allah, taski taski kita keluar tak bulan ini. kita akan rasa ke kemanisan usaha dakwah ni. Apabila Selagi mana kita tak yakin pada kerja ni Kita tak akan rasa kemanisan, keseronokan buat kerja ni keluar je. Selagi mana kita tak yakin kutas kerja yang kita buat Nak dapat yakin ni kita kena faham daripada Al-Quran Kita faham ah kerja ni daripada Al-Quran kepada jumpa Bangladesh. Jadi saya buka sikit-sikit poin-poin dulu. Perhatikan kamu dalam kita menjalankan kerja dakwah ni. Kita pun buat kerja ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni ikut tertib Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awailah ummah ini menjalankan kerja dakwah ni mengikut tertib Nabi mengikut cara Nabi. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan pelihara agama umat ini akan jadikan asbab untuk terpelihara iman mereka dan amal mereka, agama mereka. Akan tapi apa ya bila umat ini buat tidak buat kerja, dia tinggalkan kerja, dawah buat syarinami. Mungkin dia buat, mereka buat kerja dawah tapi bukan dengan syarinami salam salam, maka telah pernah berlaku pernah punya irtidat, kemurtadan dalam umat ini. Dan agama telah keluar daripada kehidupan umat ini sedikit demi sedikit Amalan-amalan fardu, semayang, puasa, zakat telah mati dalam umat ini Dan sampai pada setiap tahap, agama mereka telah keluar daripada agama Allah SWT Akibat daripada umat ini telah tinggalkan kerja dakwah muka cahaya Nabi Wasallam. Atau tetapi Selain umat ini telah bergerak buat kerja Muka calon dan dikendaki oleh Rasulullah, muka calon yang dia tunjukkan oleh Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah swt dan takkan istiqamah. Ummah ini dapat mempertahankan iman mereka, amal mereka, agama mereka dalam apa sahaja keadaan. Apa sahaja keadaan? Sama ada keadaan berbentuk keuntungan-keuntungan dunia, ataupun kerana dugaan berbentuk bahaya bahaya ini, umat Islam hari ini kerana jauh tidak dijalankan dalam umat ini untuk caya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dengan alasan-alasan yang kecil, sebab-sebab yang remeh-remeh, dugaan-dugaan yang kecil, umat sambut tinggalkan agama mereka, jual iman mereka, kerana untuk dapatkan sedikit keuntungan dunia berbentuk harta atau wanita. Terdudukan atau pangkat Umat ni telah korbankan iman mereka Korbankan agama mereka Kerana bahaya yang sedikit Takut rugi sedikit Dapat kerugian dunia Bahaya dunia sedikit Umat telah sanggup korbankan iman mereka Dan agama mereka Agak tapi separuh sahabat tuan-tuan mulia Kerana da'wah telah dijalankan Berjalan di kalangan mereka dengan begitu kuat Ini kuat tertib Nabi SAW Maksud Tawaran yang sebesar-besar tawaran dunia Keuntungan dunia Tidak dapat gublak iman sahabat Dan sebesar-besar bahaya dunia Tidak dapat tidak Kesungkan sahabat Dan beri iman dan agama Sebagaimana dalam kisah Abdullah bin Huzafah Abdullah bin Huzafah radhiyallahu bin Huzafah Tidak ditangkap Sama dengan jemaah dia Dan dihadapkan kepada Raja Rom. Raja Rum telah bagi tawaran kepada Abdullah bin Muzaffar Kamu tinggalkan Islam Keluar daripada agama atau akan bagi separuh kerajaan Rum pada kamu Tapi Abdullah bin Muzaffar r.a. kata Bukan separuh kerajaan Rum Seluruh kerajaan Rum kamu bagi kepada aku Aku kata, tak akan tinggalkan Islam Aku tidak akan murtad daripada agama Ya tuan-tuan mulia bagaimana Bila dakwah berjalan dalam umat Mukhajalan yang diusahakan, insya Allah, maka sebesar besar tawar dunia, sebuah kerajaan Rom, kerajaan yang terbesar pada zaman itu, tidak mengubah iman mereka, maka dia sanggup korbankan seluruh kerajaan Rom semata-mata untuk jatuh iman. Adapun yang umat dan tuan-tuan tinggalkan agama kadang-kadang dengan lidah mereka tak tiga Tapi berzahir tidak. Jiwa mereka, perasaan mereka, fikiran mereka telah keluar dari adama. Mereka berfikir, mereka cahaya, cahaya bukan Islam berfikir. Kehidupan Yahudi dan Nasrani tak datang dari hidupan mereka. Alhamdulillah, dia tak berjaya pesurkan iman sahabat dengan tawaran dunia Raja Rom telah cuba untuk pesurkan iman sahabat dengan bahaya dunia Yang ini dia kata, dia paling nisah ini oleh manusia bila nyawa dia sendiri Jadi dia telah bagi ancaman, kalau kamu tak keluar daripada Islam, kamu tak murtad daripada agama, kami akan bunuh kamu dan dia telah nyalakan air yang Dengan api yang panas Telah nyalakan air sehingga mendidih Dan telah tunjuk depan mata dia Bagaimana sahabat-sahabatnya telah dikorbankan Telah disyahidkan depan mata dia Dan dia akhirnya Abul Abid Muzaffar Telah diperintah untuk dicampakkan dalam, dalam dalam air tadi, air yang mendidih tadi Maka pada ketika itu Abul Abid Muzaffar Telah menangis Raja Urum kata Dekat, "Kamu menangis kerana kamu takut mati." Aku tak mahu tawaran awal-awal beraikan -awal muka-muka Kenapa kamu tak terima Abdullah bin Fuzafah Radiyah maafkan Anu kata Bukan aku menangis kerana aku takut Berarti aku takut cunggilan nyawa Tapi aku sedih Kerana aku hanya ada satu jawa saja untuk dikorbankan di Allah Subhanahu SWT Kalau aku ada nyawa sebanyak mana bulu-bulu yang -bulu ada di, di badan aku Dan saya satu persatu aku akan Korbankan di jalan Allah SWT Jadi tuan-tuan mulia umat Tidak menjalankan apabila umat menjalankan kerja dawah dengan cawan Nabi SAW selagi mana kerja agama ini, usaha dakwah untuk cahaya Nabi SAW telah hidup dalam umat ini, setakat Islam itulah Allah telah pulihkan agama dalam umat ini. Bukan hanya iman, bukan hanya mendapatkan perkara yang farduh, perkara-perkara sunat sama ada berkaitan dengan ibadat atau berkaitan dengan adat tak terpelihara dalam umat ini agama seratuslah wujud dalam umat ini terpelihara dalam umat maka tetapi agar umatlah telah tinggalkan kerja da'wah mengkacauan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya perkara-perkara sunat perkara-perkara sunat dalam ibadat telah mati dalam adat kehidupan seharian mereka telah mati bahkan berkarat kerja wajib telah mati dalam umat bahkan umat telah tinggalkan, akan telah keluar adalah adam Allah Subhanahu Wataala. Tekankan bahawa kerja da'wah ni Kita kena jahatkan ke cara Nabi Wasallam. Dan satu perkara penting Dalam usaha da'wah Nabi kata, Kita kita kena bergerak Kita kena ada pergerakan Pergi jumpa umat Bukan kita tunggu orang datang kepada kita Hari ini apa telah berlaku Perangai kita orang da'wah Kita kita suka Bagi dakwah pada orang yang Nak dakwah kita Orang yang datang pada kita Yang suka meminat dengan kita Ini bukan cara dakwah Nabi Alaihi Wasallam. Nabi sedang-sedang mencoba. Nabi pergi jumpa manusia, jumpa umat yang tidak ada talak, yang tidak ada keinginan, tidak malu-dekawah yang benci pada agama, benci pada Rasulullah. Nabi selasa jumpa setiap orang dakwah mereka pada pada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Rantau dia pergerakan yang kita bergerak, ayah yang kita buat, yang kita buat di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Pergerakan ini Susah payah tersebut Mujerada tersebut Allah SWT Jadikan asbab Sebab Tuhan Yang memberi kesan melihat kesusahan, kesusahan tersebut Mujerada tersebut Allah SWT Takkan kesan dalam dakwah kita Dakwah kita akan Percakapan kita Akan memberi kesan Pada orang yang kita da'wahkan Dan dengan peradaran Da'wah ini Tuan-tuan mulia Nusrah raib Allah SWT Akan datang Batuan raib Allah SWT yang mana dengan perantaraannya umat akan datang pada agama kita yang tersebar dalam umat bantuan Allah ini diperlukan untuk selesaikan masalah umat untuk tersebarnya hudaya dalam umat untuk umat datang pada agama nusrah tersebut hanya akan datang dengan perantaraan dalam kecala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nusrah-Nusrah Ifradi Untuk selesaikan masalah-masalah Ifradi Itu boleh datang dengan amal-amal Tapi Nusrah Ghaib Allah Yang akan selesaikan masalah istimai umat Masalah umat secara keseluruhan ini Nusrah Ghaib tersebut akan datang umat kerja dakwah dijerakan Secara istimai dalam umat Buka cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini dia dah mulia, untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya umat hari ini tak sanggup korbankan nyawa mereka untuk agama Allah, untuk agama Allah, untuk melaksanakan perintah Allah, bahkan umat hari ini tak sanggup nak menyebabkan kawan dia marah kerana untuk melaksanakan perintah Allah. Kalau nak jaga hati kawan dia, Baik orang tak malah Orang tak benci pada dia Dia sanggup korbankan perintah Allah Subhanahu SWT Sedangkan mafubadis Nabi SAW Siapa yang mencari kerebaan manusia Dalam kemurkaan Allah Dia murkakan Allah Subhanahu SWT Dia Orang suka pada dia Orang reba pada dia Orang suka pada dia Dia sanggup menyebabkan Allah murka Maka Allah SWT Memangkan murka pada dia Dan Allah akan jadikan manusia membenci pada dia Tapi satu orang yang manau untuk mendapatkan kerajaan Allah Dia sanggup menerayapi kemarahan orang Maka Allah akan reba pada Dan Allah akan letakkan Menjadikan orang bersuka pada dia Jadi dua bentuk tawaran ini Tuan Tuan Ini nak tertib Muhammad Batu Sehingga ia sama ada dia akan tawar cuba rosakkan iman kita agama kita dengan tawaran dunia macam raja-raja Rom tadi tawarkan kepada kerajaan Rom tak jaya dengan cara itu dia akan guna cara takutkan kita kehilangan dunia macam raja-raja Rom tadi kata kalau kamu tak nak murtad tak tawar bisa aku akan bunuh kamu Kali yang pada maksud saya nyawa dia sedeval yang mana, -mana bila jawaw dijalankan perjuangan untuk cahaya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Allah akan pelihara iman umat ini Allah akan pelihara agama mereka. Bukan hanya munh yang fardu, munh yang sunat dalam adat dan ibadat mereka pun Allah Subhanahuwataala akan pelihara. Namun tetapi bila kerja dakwah tidak dijalankan dalam umat untuk cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka agama akan mati dalam keributan. Adalah adat mereka dan ibadat mereka tidak akan ada sunat, munh yang fardu pun akan mati dan hakik iman pun akan tercabut daripada umat ini All right. <laughs> Kisah satu kisah Kisah ada Nabi SAW Pertah da'awakan Da'awah satu orang Arabi kisahnya ni ada Dari hati sahamah Bagaimana Nabi SAW Satu ketiga Ada satu orang Arabi Satu orang badri Nabi SAW Jumpa dia dalam perjalanan Nabi tak tunggu dia datang Pada Nabi SAW Rasulullah dan Pergi jumpa dia Da'awah dia Supaya beriman pada Allah Ucap kalimat syahadah ha? dua, dua kalimat syahadah Bersaksi bahawa Allah Dan Tuhan ada bersaksi sebab Nabi SAW bagi Rasul Allah. Maka Arabin yang orang Badwi ni, orang Padani ni dia tak tanya siapa apa bukti yang menyokong dakwaan kamu bahawa Rasul Allah. Rasulullah. Siapa yang sokong kamu? bagi sokonglah pada dakwa, dakwaan kamu ini? Jadi Nabi SAW bersama bagi baginda ada itu sahabat-sahabat ada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ada Umar as-Sahabah-sahabah besama-besama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak minta sokongan daripada mereka. Kalau mereka sokong itu menoyang biasa, sokong tak sokongan zahir. Tak ada yang boleh memang dia beriman kepada Rasulullah maka dia akan sokong dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Musuh Allah yang sebenarnya apabila berlaku dengan zahir. Dapatnya sokongan daripada yang bertentangan dengan zahir. Dan mulakan begitu satu usul Yang penting dalam kerja Dawah ini tuan-tuan dia, apabila apabila kita yang jalankan kerja Dawah ini, kita tidak jalankan kerja cahaya yang dengan Insyaallah Nabi Sallam, maka kita akan jadi berhajat kepada sokongan orang-orang sokongan sokongan zahir orang-orang dunia. Kita berhajat pada sokongan kerajaan, pemerintah, wabah kaya, wabah penaruh. <tuh> dan pandangan hati kita akan teralih daripada bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rasa kita akan berjaya, kita akan kuat, usaha kita akan maju kalau kita dapat serbungan orang-orang ni. Sedangkan dengan mereka tidak ada apa-apa. Hanya dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja, akan berjaya. Dengan nusrah Allah sahaja musuhnya akan berjaya. Untuk dapat untuk dapat musra Allah Subhanahu Wa Taala dalam lingkasan ini kita akan nampak faham bahawa dengan peraturan dakwah Isra'i, Soalan sama soalan Bantuan Allah datang Nabi Sallallahu Alaihi ini untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tanya apa bukti, siapa saksinya? Nabi Sallallahu Alaihi Bahawa ketahuah pokok ni yang ada di tepi wadi ni, di tepi lembah ni, buku kurma tamak ni akan jadi saksi itu apa. Nah bagaimana nusrah Allah, ghaib nusrah ghaib Allah, bantuan ghaib Allah sah datang berada menit Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan peraturan dahulunya berkabut. Maka pokok itu adalah datang membelah bumi, datang berada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdiri berdiri di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, datang bersaksi berkali-kali atas keesaan Allah dan atas ketuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Depan, -depan bertanam banyu tadi. Lepas bersaksi demikian, dia telah pulang balik ke tempat di asal. Berada di sana balik Dengan ablak abl si Fadwin ini Tadi lihat apa yang berlaku depan mata dia Maka dia telah beriman pada Allah dan Rasul Dan dia kata Aku akan balik kepada kaum aku Aku akan da'wah mereka kepada Allah dan Rasul Sebab beriman Kalau mereka beriman Aku akan bawa mereka semua kepada kamu Allah Rasulullah Dan kalau mereka tidak beriman Aku akan datang saham-saham kepada kamu Bagaimana dengan perantaran dawah bilik dawah dijalankan secara infradi? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sama solatlah dawah tak badui tadi. Bagaimana bantuan Allah telah datang pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tak yud yang hilang dengan Allah datang pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nusra yang sebenar, bantuan yang sebenar yang kita perlukan Bantuan yang raib Allah sebentar yang sebenar Apabila manusia datang pada agama Dapat hidayah daripada Allah Datang berbundung-bundung pada agama Allah SWT Itulah kemenangan yang sebenar ya Nampak batuan ini raja mulia kerja da'wah perlu dijalankan ikut syariat Nabi SAW. Bila ya, umat ini telah jalankan kefatuan da'wah ini dengan sempurna, ikut syariat Nabi SAW, maka Allah telah hidupkan segala amalan-amalan khardu yang lain dalam umat Bila umat telah tinggalkan kefaduan yang pertama ini dua, -dua mula Maka segala amal-amal yang -amal, fadu telah mati dalam umat <tuh> Dan orang tentang kisah tiga orang Yang kita biasa dengar dalam hadis Nabi SAW <tuh> Laku hujan lebat, mereka bertutur dalam satu gua, tiba-tiba satu batu yang besar jatuh tutup pintu gua tersebut. Maka mereka bermusyarat, mereka buat keputusan, masing-masing akan berdoa pada Allah, berhasilahkan amal-amal masing-masing. Maka satu orang, setiap orang akan terdepankan amal mereka masing-masing. Satu amalan berbentuk muamalah, satu amalan berbentuk akhlak, satu amalan berbentuk muasyarah. Dan setiap amalan-amalan yang amalan, amalan tinggi, yang besar kelebihannya, menyebabkan satu orang tu dapat kedudukan besar di besar, tinggi di sallallahu wa ta'ala. Dan dengan peradakan amal-amal tersebut, mereka berdoa pada Allah Allah telah bantu mereka, harus selesaikan masalah mereka. Pintu buah telah terbuka sehingga mereka tak dapat keluar daripada buah tersebut Tapi tuan-tuan mulia Bantuan Allah yang datang dalam bentuk amal-amal seperti ini Amal-amal ibadat seperti ini Amal-amal seperti ini adalah bantuan dalam bentuk infradik Yang boleh selesaikan masalah waktu saja Bantuan Allah yang datang untuk selesaikan masalah umat ia datang secara istimewa untuk umat. Apa bantuknya? Bantuan Allah yang menyebarkan agama tersebar. Agama hidup di seluruh dunia. Manusia datang berbondong-bondong pada agama. Bantuan Allah seperti ini hanya akan datang dengan perantaraan sedawah. <coughs> <coughs> I don't know. bahaya menjerada pengorbanan kita bergerak daripada bandar-bandar kampung ke kampung rumah ke rumah pintu ke pintu untuk menyebarkan dakwah Allah kepada Allah dan Rasul dengan peredaran sampai ini tuan-tuan mulia tetap ini tuan-tuan mulia Allah Subhanahu wa taala akan turut nusrahlah kita. Yang mana dengan dikerjakan nusrah lain tersebut Allah Subhanahu wa taala akan sebarkan hidayah pada umat, pada manusia, manusia akan datang pada agama, akan ada perubahan pada iman mereka, amal mereka, keyakinan, akidah mereka. <tuh> Aku dia kata malu zak malik berteman ade. kata kita dia beli kereta hati dia malu zak kemana setiap apa yang kita buat ke dalam apa tak ada al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Syekh Abuya moleh lihat dalam kitab al-Malikah dia dalam perkataan-perkataan ni itu adalah masruum daripada hadis daripada ayat-ayat al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana ayat mana di mana mana jangan sampai dia berkata dari Muhammad Dan ayat Al Quran yang orang tahu anda pernah minyakli kat minum tak dia terfakuh di dunia ini, ruqah mizah rajah lain, nyalah mihazirun. Okey maklum. Dan Allah Subhanahu Wataala dalam hidupnya bermaklum ayat ini muanya Rasulullah yang beritahu beliau bahwa sebasta Allah dalam ayat ini dengan perakan nafar pergerakan Keluarnya Satu satu juruaja Allah Subhanahu Wataala untuk mendapat faham agama. Dia terfakuh di dunia ini, ruqah mizah rajah lain, nyalah mihazirun sama Nabi SAW dapat bersama Nabi dengan mereka keluar bersama-sama sallallahu dan bila mereka balik kepada kaum mereka mereka dapat bagi peringatan pada kaum mereka. Li'ur kaum amida rajul la'alla hum yahdharun. Semua membawa peringatan kita sebelum mereka, mereka, mereka akan dapat peringatan mereka akan mereka takut maka akan dapat peringatan. Jadi dengan pergerakan keluar di jalan Allah Subhanahu Wataala, Allah Subhanahu Wataala akan bagi kefahaman agama dan Allah Subhanahu Wataala akan bagi kesan. Alhamdulillah, set kita sampaikan apa yang kita apa yang kita sampaikan tadi selepas kita keluar di jalan Allah Subhanahu Wataala, Allah Subhanahu Wataala akan bagi kesan pada orang kian dengan apa yang kita cakapkan Pak dan kenapa juga keluar dari kafir? Satu golongan minggu libur kau tinjau untuk apa? golongan satu jemaah keluar bersama keluar dengan Umas bahan mata alam dia tafakor untuk kafir mendapatkan ke kefahaman agama dengan perantaraan mereka berjumpa dengan nabi di bersafar dengan nabi sallallahu mereka keluar dalam Allah subhanahu wa ta'ala mereka dapat kefahaman agama to fa'idat bi syaytun ya wal yunzir qaumahum ila rabbihim bila mereka balik kepada kaum mereka satu ketua daripada setiap kaum keluar dalam Allah subhanahu wa ta'ala untuk dapat kefahaman agama bila mereka balik mereka bagi peringatan pada kaum mereka apa yang mereka belajar semasa mereka keluar di jalan Allah maka kaum mereka akan mendapat faedah mendapat peringatan daripada apa yang mereka sampaikan Jadi ini, ini terhasil daripada apa? daripada nafar keluarga mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala Pergerakan mereka, sapaan mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala maka Allah tambahkan kefahaman agama dan Allah akan berkesan dalam percakapan mereka Apa yang mereka akan cakapkan akan berkesan kepada kaum mereka Kekayaan pertama dalam adalah untuk, untuk betulkan Kerana ketakutan bergantung kepada keyakinan, keimanan Ikhlasan dalam amal juga akan Dengan perantaran iman Dan untuk sempurna yang jadikan Allah Atas amal juga perlu pada iman Kerana penting Tuan-tuan mulia Untuk kita istiqamah dalam agama Untuk kita dapat apa yang dijadikan oleh Allah SWT Dan untuk amalan kita diterima oleh Allah Dapat ganjaran atas setiap amalan kita Semua ini disyaratkan Kena ada Ringgat dengan Tawad Apa yang saya Katakan dakwah di sini Yang saya maksudkan Dapat dakwah di sini Ialah dakwah mengikut cara dan yang mengikut jazbah sahabat Cara jazbah dan cara Nabi dan sahabat-sahabat Apabila -sahabat. Dijak dakwah Apabila dakwah dijalankan dalam umat Mengikut cara Ketetib dan jazbah Nabi dan sahabat-sahabat Makin datijak kepada dakwah tersebut Yang yakini pasti <tuh> Menunaikan sembahyang Berikut cara yang dikenaki oleh Allah dan Rasul Cara yang diajar oleh Dhamdulillah Itulah satu kefarbuan Bukan menunaikan semata-mata Semata, semata sembahyang Kalau kita semua Cara kita bukan cara yang Allah dan Rasul nak Itu bukan itu belajar menunaikan perintah Allah Menunaikan zakat Menunaikan apa-apa bentuk amalan Puasa, haji, apa-apa beramalan Dalam agama, maksud menunaikan Kefarduan tersebut Melaksanakan tersebut Ialah melaksanakan amalan tersebut Tersebut mengikut cara Yang dikendaki oleh Allah dan Rasul Alasatul kata sebayang Bukan cara Nabi maka itu bukan sebayang Itu belum lagi laksanakan perintah Allah Begitu dikundi Melaksanakan kefarduan dak, Perintah dakwah Maksud kita menjalankan kerja mengucapnya yang dikendaki oleh Allah Taala. Buat dakwah kita jalankan kerja adalah mengucapnya kita bukan calar Allah Taala. Kita belum lagi menunaikan perintah Allah tersebut. <tuh> Bagaimana Nabi dah sama-sama buat. Nabi kumpulkan, zawah, anjak awak Islam, anjak sahabat-sahabat, kumpulkan mereka di masjid. Jadi masjid mereka akan diberi muzakarah tentang iman. Supaya iman mereka tingkat. <Sul> Bapak Bukhari RA telah sabitkan dalam kitab belia bahawa dengan pada antara majlis-majlis iman akan tingkat dalam safari dalam saya buhari hadia kisah uh, majlis-majlis iman Abdullah bin Rawah muat jazana lillahu anhu bagaimana mereka telah kumpulkan ajak sahabat-sahabat datang ke masjid dan mereka buat majlis-majlis iman di masjid dan kita sambilkan dengan kisah ini bahawa dengan majlis-majlis iman iman Jadi dakwah yang sebenar ialah kita menjalankan dakwah untuk yang telah dibuat oleh sahabat. Dan sahabat-sahabat telah kumpulkan oleh orang Islam, sahabat-sahabat yang lain, orang Islam yang lain, tak terwasa untuk usaha atas iman mereka. Apa maksud daripada gaj kita, gaj kita buat, ziarah yang yang kita berjauhlah yang kita buat adalah untuk keluarkan orang Islam, berkawasanah-kawasanah yang menyesatkan iman mereka yang melalaikan mereka, yang jauhkan mereka daripada Allah keluarkan mereka daripada suasana tersebut, bawa mereka ke masjid bawa mereka kepada suasana iman dan di sana ditarahkan tentang iman yang yakin sebab menikahkan iman dan yakin mereka ini, ini maksud daripada Gash kita Bukan semata-mata nak jumpa orang dawah dia kat sana Bawa dia ke masjid Letakkan dia dalam suatu Dalam majlis iman Supaya iman mereka bertambah, meningkat Abu Udara Radiyah, Telah pergi Ajar orang di bazaar Di pasar untuk datang ke masjid Kenapa kamu sibuk Menjual beli di pasarnya Sedangkan di masjid Pusaka Nabi, Nabi telah sedang bahagikan bagikan Jitalah usaha bawa akan berdekat pasak keluarga mereka suasana pasti abuah beramal nanti mawas kenjara nanti amalan dalam banyak riwayat mereka kata jilid sri nabi muzah mereka ajak awak duduk sebentar bersama kami kita beriman buat sedikit itu beri kembali tentang iman jadi maksud daripada beragak kita terus perjumpaan kita dijumpa orang rumah ke rumah betul betul lah untuk keluar ke sana tersebut. Keluarkan mereka daripada dunia. dan dari dunia Keluarkan sana yang merosakkan iman Yang melalaikan mereka Yang melemah mereka Bawa mereka pada sosial Abdullahi Bani Sakif Abdullahi Bani Sakif Datang jumpa Waf dan Bani Sakif Datang jumpa Nabi SAW Manda, Mereka telah buat syarat Bahawa kami akan beriman Tapi dengan syarat Kami tak nak sembahyang Kami tak nak keluarkan zakat Kami tak nak puasa dan haji Kami tak nak jihad dalam Allah kita pecahkan perhalahan perhalahan kami. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam letakkan waktu atau jemaah perwakilan Bani aktif ini di dalam masjid. Mula-mula Nabi hanya terima dua. Kamu semua kamu tak nak buat tapi kena pecahkan perhalahan kamu kamu sayang. Yang lain tak nak buat tak apa? Tapi kerana sebaiknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah letakkan sahah Bani aktif dalam masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suasana iman di masjid Dengan perantakan cara tersebut Maka mereka telah sedia untuk melaksanakan Setiap perintah Allah SWT Jadi perintah untuk usaha Perintah untuk atas orang Islam Ya Ayuhalladina amanu anu Semua tentang hukum ahkam Bukan maksud ber... Tapi dalam Ianya dituntut untuk menyempurnakan aman Habis satu Contohnya semayang seseorang dituntut untuk menuntut ilmu Berkaitan dengan hukum ahkan semayang Kenapa? Kerana untuk semayang Supaya dapat semayang dengan sempurna Bila dia dah pandai semayang Dah tahu cara semayang betul Dia tak dituntut lagi untuk menuntut ilmu tu lagi Kerana dia dah tahu dia pandai, dah pandai Dia boleh semayang dengan semayang betul Ia bukan maksud bizat tapi tunduk yang insan ini maksud dengan sahabat-sahabat berkumpul untuk bercakap tentang kebesaran Allah tentang sifat-sifat Allah Apabila satu orang, orang beriman berkumpul di rumah-rumah Allah, bercakap tentang kebesaran Allah, menyembuh tentang Allah dan rasul, akhirat maka mereka akan dikerumuni oleh para malaikat. Mereka. mereka akan di, di mereka mereka akan bersama dengan mereka. Dengan berkat suasana mereka dan iman yang mereka sama hati mereka jadi lembut. Anggi umat hanya tinggal berzikir Berzikir atas, tentang kalimah la ilaha illallah Menzikirkan kalimah la ilaha illallah Umat telah berhenti Tazkirah memperingatkan Bercakap tentang kalimah la ilaha illallah Bercakap tentang kebesaran Allah Memperingatkan dia tentang kehadungan Allah Tentang keagungan Allah Ini juga terbaksa dalam zikurullah sebenarnya Rabbaka Rabbaka'idha nasidha Ayat ni bila turun, oh Bila Dhamis lah lupa Dia cakap insya Allah Bila orang, -orang musyriki tanya Nabi kata Aku akan jawab besok Nabi lupa nak cakap Ikhtar Allah Jadi Ini pun dikira sebagai nisian Lupa pada Allah Dan mengucap Insya Allah juga termasuk dalam zikur Allah Selama 15 hari Wahyu terhenti Tak turun dan Allah telah bagi peringatan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengingati Allah, zikrullah bukan hanya mengirit mengiritkan keimanan la ilaha illallah, bahkan mem mem mem memperingatkan, bercakap tentang kebesaran Allah, tentang keagungan Allah, kehebatan Allah juga dalam mengingati Allah Subhanahu wa taala. Nabi-Nabi perlu untuk anda mesti berap percakapan mereka mereka hubungan kat setiap perkara dengan Allah Subhanahu Wa Taala apatah lagi kita kita kena nafikan kita kena nafikan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sungguh-sungguh nafikan asbab kita tak nafikan menggunakan asbab Kita tak nafikan menggunakan asbab kita Menggunakan asbab Ini satu kejahilan, jahalah Tapi meyakini pada asbab Ini satu kita yang salah Sebab kita boleh guna asbab Tapi hati kita tidak boleh yakin pada asbab Allah SWT bagi asbab pada kita untuk uji kita Sama ada kita yakin pada asbab atau yakin pada zat Allah Pada pada kudrat Allah SWT Allah SWT uji manusia dengan asbab Jangan Allah SWT uji manusia Allah uji manusia dengan asbab Allah nak supaya tersempurnakan perintahnya Dalam menggunakan asbab Dan dalam menggunakan asbab Manusia tidak yakin pada asbab Tapi yakin pada Allah SWT Dan bila mereka menghadapi apa-apa masalah Rujuk mereka Mereka kembali kepada Allah Mereka mereka kembali kepada asbab Allah SWT tak, tak perlu pada asbab. Allah tak perlu pada asbab. Tak berhajat pada asbab. Kita kena kita nafikan asbab dari bentuk harapan dan keyakinan pada asbab. Kita bukan nafikan penggunaan asbab. Asbab kita boleh guna. Kita guna guna. Tapi yang kita nak nafikanlah keyakinan peraturan asbab. Bukan maksud kita supaya kita buang asbab. Mulai mudah untuk tahu bukan ini bukan satu mujahadah kita tinggalkan asbab. Bahkan mujahadah ialah. Kita kurangkan, kita ada isteri, kita ada anak, kita ada kebekerjaan, semua kita ada Dan kita bagi masa sedikit, lebih sedikit, kita kurangkan masa kita, dunia kita, untuk asbab kita Dan kita bagi lebih banyak masa untuk agama Allah SWT Inilah mujahadah yang sebenar Bukan satu mujahadah, satu waktu tinggal tinggalkan isteri, kita ada bini, tak ada anak, tak ada kerja, buat nusudah da'wah, dia Ini bukan mujahadah Mujahadah yang satu orang ada isteri, ada anak, ada keluarga, ada kerja Pada masa yang sama dia buat kerja da'wah Ya bagi masih yang banyak untuk dakwah. Hmm? Jadi kita, kita bawa manusia ke masjid. Bawa tutup kepada rumah Allah Subhanahu wa taala dan ingatkan tentang kudrat Allah, tentang kekuasaan Allah. Nabi Dhabi, mereka tidak berharap kepada malaikat sekalipun. Mereka tidak minta kepada malaikat sekalipun untuk bantu mereka. Mereka hanya minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak peristiwa-peristiwa berlaku dalam kehidupan Nabi-Nabi dan Rasulullah seperti dahulu. Yang mana malaikat mereka datang bagi tawaran untuk bantu dan tolong mereka. Dan mereka tidak berpaling kepada malaikat. Mereka hanya berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bantuan Allah adalah diminta secara langsung daripada Allah Hantar daripada perantaran malaikat pun tidak patut diminta Nabi-Nabi tidak minta bantuan Allah Ya Allah, bantulah kami dengan perantaran malaikat-malaikat kamu Nabi-Nabi minta bantuan darat daripada Allah SWT Dan terpulang pada Allah, macam mana Allah nak bantu? Orang cakap terlalu cepat Ada banyak ketinggalan Kemarahan iman kita kuat. Kemarahan iman ada dengan kemarahan. Kenapa? Kemarahan iman tidak Kalau tidak iman kita maka nasib kita tidak ada amanah pun yang dapat berlaku. halangan arah bagi kita yang walaupun telah berusaha. Barangan Ah minta perhatian leh. Ini minta cuma M ingat, wah kita mula-mula adalah asas, sekarang yang asas dunia ni asas dalam usaha dakwah kita pertama sekali ialah untuk tabdil, toubah keyakinan kita, toubah keyakinan kita daripada keyakinan pada makhluk kepada keyakinan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi usia atas iman yang usia pada asas dalam usaha dakwah. Kenapa contohnya? Kita tak sifat taat yang akan datang dalam diri kita bergantung pada keimanan kita pada Allah Yang mana sempurnanya iman dalam diri kita, kuatnya iman kita, sejauh, ilah, sejauh itulah akan datangnya sifat taat dalam diri kita Taat pada perintah Allah SWT Dan begitu juga istiqamah dalam ketaatan tersebut Istiqamah dalam mentaati perintah Allah, dalam melaksanakan perintah Allah juga Akan datang berkadar sekadar iman yang ada dalam hati kita semakin kuatnya iman kita pada Allah, sejauh itulah kita akan istiqamah dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau iman kita lemah datang mulia, maka kita tidak akan dapat istiqamah dalam ketaatan kita pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tuan-tuan yang mulia, keikhlasan, keikhlasan dalam amal juga akan datang mengikut sekadar mana iman yang ada dalam hati kita. Bila iman kita kuat, iman kita sempurna, maka keikhlasan kita pun akan datang sempurna. Dan bila iman lemah, yakin kita pada Allah lemah Maka keikhlasan akan hilang dari hati kita Kita buat amal untuk kepentingan-kepentingan dunia Untuk dapat selain daripada Allah SWT Begitu juga ganjaran yang Allah SWT janjikan Bersaman atas semayang, kuasa, apa saja bentuk amalan-amalan agama Yang Allah SWT janjikan Untuk kita hasilkan, dapatkan ganjaran tersebut juga Bersyarat perlu pada iman Iman yang dilaksanakan dengan amal yang disanai dengan iman yang sempurna, amal tersebut yang layak untuk dapat apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mendapat bantuan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapat bantuan Allah Subhanahu wa taala dengan perendangan amal juga kena ada syarat dia kena ada iman. Bila amal dijalankan dengan keyakinan yang betul pada Allah dengan keimanan yang sempurna pada Allah, barulah amal tersebut layak untuk mendapat bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa-apa bergoda mulia, kesempurnaan agama, kesempurnaan aman hanya akan datang dengan kesempurnaan iman Jadi iman ini perkara yang paling asas sekali, perkara yang pertama yang kita kena usahakan Pilih iman kita sempurna Yakin kita pada zat Allah SWT sempurna Bawalah amal kita akan sempurna Agama kita akan sempurna Kita akan dapat taat segala perintah Allah Kita akan dapat istiqamah dalam ketaatan kita pada Allah Dan kita akan dapat segala menjanji Apa yang dijanjikan oleh Allah SWT Amal-amal yang kita jalankan Dan kita akan dapat bantuan kepada Allah secara langsung dengan perantahan amal-amal kita Jadi macam mana nak usah tersiman untuk usaha atas iman kita kena jalankan dakwah iman. Dan yang saya maksudkan malam kita ada dakwah iman, jadi kita kena jalankan dakwah iman mengikut cara telah dijalankan oleh nabi dan sahabat-sahabat. Apabila kita jalankan dakwah iman mengikut cara yang telah dijalankan oleh nabi dan sahabat-sahabat, mengikut, mengikut dengan jazbah dan perasaan yang ada dalam dalam nabi dan sahabat-sahabat, barulah kesan daripada dakwah iman yang kita buat akan kita akan dapat iman kita akan meningkat, yakin kita akan bertambah. Alhamdulillah kita dia bersumpah dengan nama Allah Apabila umat ini jalankan kerja dakwah Sebagaimana Nabi dan sahabat-sahabat jalankan Maka pasti Natijah daripada dakwah tadi akan zahir pada umat ini Pasti dan pasti Syarat dia apa? Kita kena laksanakan dakwah tersebut Sebagaimana Nabi dan sahabat-sahabat telah buat Hasil, dah, dah kerja ada amal Yang kita buat itu kita akan dapat bila kita buat amal itu dengan sempurna Mereka kita contohnya sembahyang Eh, sembahyang satu, satu perintah Allah SWT Maka satu orang itu dia katakan dia telah melaksanakan sembahyang Dia telah sempurnakan kefaduan sembahyang Apabila dia laksanakan sembahyang itu sempurna sebegini Sebagaimana yang dikendaki Allah dan Rasul Tapi kalau dia sembahyang, tapi bukan cara yang dikendaki Allah dan Rasul Ismail Mandirin Barakat perintah tiga rakaat ikut bukan cara ni kenegeri Allah dan rasul maka dia belum boleh digagarkan bahawa dia telah melaksanakan ibadah yang setelah tunakan kedua sembahyang kerana dia tak buat ikut cara yang kenegeri Allah dan rasul <coughs> baik zakat puasa haji apa apa pasal bentuk amalan dalam agama setiap amalan tersebut hendaklah dijalankan ikut cara yang telah ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahulah amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan natijah amal tersebut dia akan dapat kesan daripada amal tersebut dia akan dapat. Begitu juga dakwah juga satu perintah Allah, satu kewajipan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita kena laksanakan ikut cara ini ketika kali Allah dan rasul. Sebagaimana Rasul telah dijalankan dan tunjukkan oleh Nabi dan sahabat-sahabat. Kalau -sahabat. kita buat dakwah Tapi bukan ikut cara Nabi buat, maka kita belum lagi laksanakan perintah dakwah. Kita belum lagi laksanakan sempurnakan kefarduan dakwah. Maka kita tidak akan dapat kesan daripada amal tersebut. Tapi bila kita buat jalankan kerja da'wah Muka cara yang telah ditunjuk oleh Nabi Wasallam Yang ditendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Barulah kerja da'wah kita akan diterima oleh Allah Dan gantinya daripada kerja da'wah ni kita akan dapat dampak depan mata kita Bukan kita dah buat kerja da'wah sebagaimana saya dan tuan-tuan buat hari ini Tapi kita dah buat kerja da'wah sebagaimana Nabi dan sahabat-sahabat telah buat Nabi, salam, salam, salam. macam mana mereka buat usaha atas iman Mereka telah ajak Mereka telah bawa manusia ke masjid Keluarkan mereka daripada Suasana-suasana dunia Letak mereka dalam suasana masjid Dan di masjid iman mereka telah disemarakkan Telah dikuatkan dengan perantaran majlis-majlis iman bekan sabit dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sahabat-sahabat. Imam Bukhari rahu alaihi dalam kitab Sahih Bukhari-nya Kita dapatkan kisah-kisah ni, kisah, -kisah, kisah Muaz bin Jabal Abdullah bin Rawah radhiyallahu tanu bagaimana mereka telah ajak orang, orang lain untuk duduk bersama mereka dalam majlis iman. Dengan perantaraan kisah ini Imam Bukhari lah sabitkan bahawa dengan perantaraan majlis-majlis iman iman akan meningkat, iman akan bertambah. Abu Hurairah radhiyallahu r.a. keluar daripada masjid Nabi pergi ke pasar Beritahu orang-orang di pasar Apa yang menghalang kamu menyebabkan kamu tak dapat eh, Pusaka Nabi s.a.w. dibahagi-bahagian di masjid Mereka semua Belawis pergi ke masjid Tengokkan masjid ada apa-apa Ada orang tengah semayang, talim, zikir, baca Quran Ada halka-halka iman Terlaka Abu Hurairah imam ima hadithin Dia telah pergi jumpa orang di pasar Bawa ajak orang ke masjid dan bila mereka kembali kepada Abu Hurairah, mereka kata, Sebenarnya hanya ada amal-amal ini. Maka Abu Hurairah RA Allah kata, itulah pusaka Nabi, itulah warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang kita semua kena buruk-buruk dapat ambil. Jadi tuan-tuan mulia, maksud dari gas kita, Usaha kita jumpa orang, pergi rumah ke rumah, pintu ke pintu, Dorong ke lorong pejabat ke pejabat, kedai ke kedai. Maksud dia berdia untuk keluarkan setiap manusia dari suasana mereka. Sesuatu yang melemahkan iman Yang melahirkan mereka daripada Allah Yang merosakkan iman mereka Keluarkan mereka dari sesuatu tersebut Bawa mereka, letakkan mereka dalam sesuatu iman di masjid Masjidlah tempat yang terbaik Tempat yang paling baik untuk bimbing iman Tempat para malaikat Sesuatu para malaikat Apabila di masjid ada majlis menyati Allah Nama Allah disebut diingatkan Tentang kebesaran Allah SWT Maka malaikat-malaikat akan menurumuni majlis majlis Menjembatkan ahli majlis ini, hati-hati terjadi -hati, lembut. rahmanah, dan sakinah daripada Allah akan diturunkan. Maka itulah tempat yang paling baik di sebuah sesuatu, bina keimanan kita. Maka maksud kita berdegas, kita buat jalan kita buat, jumpa orang rumah ke rumah, untuk bawa mereka, keluarkan mereka dari dan mereka, bawa mereka pada suasana iman. Bawa mereka dari suasana aman, suasana pada malaikat di masjid. Dan suasana ini akan melembutkan hati manusia Menjubahkan manusia cepat menerima hidayah Daripada Allah Subhanahu SWT Kisah Atau perwakilan Bani Saqif Yang datang berjumpa Nabi SAW Bani Saqif dia kabilihan terakhir sekali Masuk Islam Semua kabilihan dah masuk Islam Dia last sekali jatuhkan jumpa Nabi SAW Dan tu pun mereka Mereka datang dengan syarat kami tak nak pecahkan berhala kamu Kami tak nak semayang Kami tak nak keluarkan zakat Kami tak nak puasa Tak nak keluar jihad Semua tak nak-tak nak tu Nabi SAW kata Tak apa kamu tak nak tu tanah ni Tak nak buat tu Tak nak buat ni tak apa Tapi kamu tetap kena pecahkan ke berhala kamu Dan kamu kena semayang lima waktu Tak ada bahagian dalam Islam Bagi orang, orang tak semayang Ini mereka bersetuju dengan syarat Nabi Dan Nabi Semasa selama mana mereka di Madinah, Nabi SAW telah letakkan Bani Saqif ni perwakilan Bani Saqif dalam masjid Dan Alhamdulillah ada kisah ni Dan perkataan, dan nafaz Nabi SAW yang nabi yang diriwayatkan dalam kisah ni Nabi kata semoga dengan bekat mereka bahful yang lebih kuat Semoga dengan mereka berada dalam masjid Hati-hati mereka jadi lembut Jadi ini sabit daripada kisah ni bahawa suasana masjid ni akan menembutkan hati manusia Dan Nabi pun letakkan orang-orang macam ni di masjid untuk lembutkan hati mereka untuk terima hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga Bani sakitnya akhirnya mereka taatlima segala segala perintah-perintah Allah, mereka telah mula keluarkan zakat, mereka telah keluar jihad dan Allah, mereka telah buat segala dan segala perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. tentang iman percakapan-percakapan tentang keimanan tentang sifat-sifat Allah tentang kekuasaan Allah, Allah ini perkara ilmu ini yang kita kena ulangkan lagi dan lagi ulangkan lagi dan lagi cakapkan lagi dan lagi selagi mana, selagi mana kita duduk cakap dan dengar tentang perkara ini sejauh waktu, sejauh itu iman kita akan meningkat keyakinan kita akan bertambah ia berbeza dengan ilmu ahkam Ilmu ni hanya dia bukan maksud dzat, maknanya bukan bukan maksud dia sendiri bukan maksud. Ilmu ahkam dituntut untuk kita belajar untuk sempurnakan ahkam, untuk sempurnakan hukum-hukum perintah perintah Allah. Contohnya satu waktu nak nak kena sembahyang, dia diperintah untuk sembahyang. Untuk dilaksanakan sembahyang, dia wajib dia kena belajar ilmu tentang sembahyang Hukum untuk tentang sembahyang. Bila dia dah belajar dan dia tahu Daripada awal sehingga akhir semua Masa berkaitan dengan sembahyang Dia dah tahu, dah faham Maka telah kukuh daripada dia tut Untuk belajar lagi Untuk dengar lagi Terlalu tersebut Kecuali dia lupa Lupa kena ingatkan balik Tapi kalau dia dah tahu dah masih ingat masa air sembahyang Maka dia kena hanya kena sembahyang lah Dia tak payah lagi belajar ha? Dengar lagi hari-hari buka Dengar lagi tentang masa air sembahyang Kalau dia dah tahu Dia tak lupa Dia masih ingat Sudah cukup Tapi ilmu yang berkaitan dengan keimanan ia maksud sezat. Ia dituntut untuk kita belajar lagi dan lagi. Walaupun kita dah tahu sifat-sifat Allah macam ni, macam ni. Kudrat Allah macam ni dalam Quran. Allah mengitahu. Samiaun basi Allah. Mena menengar Allah. Mena melihat. Kita tetap akhirat. Ter syukur, tetap neraka. Perkara-perkara yang berkaitan dengan keimanan. Perkara-perkara ni walaupun kita dah tahu. Kita dituntut untuk dengar lagi dan lagi. Kita dituntut untuk dengar lagi walaupun kita dah tahu. Kita ditutup untuk dengar lagi dan lagi Dengan kita duduk dan dengar lagi dan lagi iman kita setiasa akan tercijip Akan diperbaharui Diperbaharui iman kita akan setiasa meningkatkan kuat Jadi oleh kerana tuan-tuan mulia Mula kita juga tadi Kita kata asbat Kan Allah SWT tidak perlu berada asbab Allah SWT al ber, berkuasa sepenuhnya tak berhajak tak perlu berada asbab nak bagi rezeki ialah tak perlu berada kedai tak perlu berada apa-apa asbab dunia Allah boleh bergezeki pada siapa-siapa yang -siapa hendak, dengan apa sahaja yang hendak tapi Allah SWT ta jadikan dunia ni semua benda yang ada asbab ha? ada asbab dan Allah perintah kita guna asbab ha? mulai kata meninggalkan isti'amal menggunakan asbab ini satu kejahilan Ha, tak nak guna asbab ni satu kejahilan. Kita kena guna asbab, tapi kita kena nasikan keyakinan pada asbab. Kita kena rafikkan lagi dan lagi dalam hati kita bahawa asbab ni tak boleh buat apa-apa. Kedai saya tak boleh beri pada saya. Yang bagi rezeki pada saya adalah Allah. Ha. Tapi bukan masa kita bukan masa kita tinggalkan kedai. Kalau kita ada kedai kita kudalah kedai kita pergi bekerja, macam tu tapi hati kita tidak ada perharapan, pergantungan sedikit kepada kedai kita. Kita ada kita bekerja, kita boleh pergi kerja tapi kita dalam hati kita kita ada boleh ada keyakinan sedikit pun dengan kerja kita. Makan gaji yang kita buat apa majikan kita yang bagi rezeki ini, bukan. Majikan kita tak bagi rezeki pada kita, syarikat kita tak bagi rezeki pada kita, pekerjaan kita tak bagi rezeki pada kita, yang bagi rezeki pada kita adalah Allah Subhanahuwataala kita segala asbab kita lafaz kita makan tapi kita kena nafikan makanan tak boleh bagi kenyang yang bagi kenyang adalah Allah kita dahaga kita minum air tapi kita kena nafikan dahaga air tak boleh hilangkan dahaga yang hilangkan dahaga adalah Allah tapi kenapa Allah bagi asbab pada kita ni untuk uji kita ujian asbab sebagai apa sebagai ujian ujian bagi kita apa dia Allah nak uji kita Allah nak tengok dua perkara Pertama caranya kita guna asbab tadi. Kita tadi kita guna asbab tapi ikut cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Kita berdiam kita bekerja tapi mengikut cara syariat, mengikut cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Kita guna segala asbab mengikut perintah Allah, mengikut syariat, mengikut cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. yang berjaya dalam ujian ini ialah orang yang guna asbab dalam mengikut mengikut syariat mengikut cara dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Yang kedua Allah Subhanahu Wa yakin kita kalau kita guna asbab, adakah yakin pada asbab tersebut? Allah pun ialah orang yang berjaya dalam ujah oleh orang yang dia guna asbab Tapi yakin dia bukan pada asbab, yakin dia pada Allah Yakin dia pada? Pada Allah SWT wa Jadi walaupun dia bekerja, walaupun dia berniaga, walaupun dia bertani, walaupun dia guna segala asbab Tapi yakin dia tetap hanya pada Allah Dia Bila dia ada apa pun masalah, hati dia terus pergi pada Allah Hati dia tak pergi pada asbab bergantungan dia, berharapan dia, semata-mata bulat hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia hati dia tak terkesan pun dengan asbab. Dan bila dia guna asbab, dia akan gunakan asbab mengikut cara yang dikendaki yang dikendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk perintah Allah, untuk cara syariat. Ini apa akan berjaya? Allah ujian dia. Emang dunia ni Allah jadikan kita kena guna, guna asbab diuji anda, Allah uji kita dengan asbab. Tapi pengharapan kita hanya direk hanya pada Allah. Kita minta hanya daripada Allah, bergantung hanya pada Allah, meminta, berharap hanya pada Allah. Nabi-nabi dan rasul-rasul mereka tak berharap pada selain daripada Allah hatta pada pada mereka sekalipun. Dan mereka tidak minta kepada malaikat sekalipun. Mereka minta bantuan daripada Allah. Mereka minta nusrah daripada Allah. Mereka minta pertolongan daripada Allah secara langsung. Bukan dengan perantaraan asbab-asbab. Kali ini kita minta juga ya Allah bagilah aku jaya dalam. Untung dalam kedai aku, dalam tu, dalam ini dalam ni. Kita minta dengan Allah tapi kita ikat, kita kaitkan, kita ikat dengan kudrak Allah tu dengan asbab. Kita kena minta darat daripada Allah. Macam mana Allah nak bagi, itu terpulang pada Allah. Allah maha kuasa. Seluruh makhluk ni banteng terang. Allah seluruh makhluk ni, kaki. Allah boleh guna siapa-siapa pun, mana-mana cara dia pun. Apa-apa jalan tu Allah boleh guna untuk bantu kita. Ah. Banyak kisah-kisah Nabi-Nabi, kisah, -kisah Nabi-Ibrahim. -Nabi, Nabi Macam-macam Nabi punya kisah, kita biasa dengar. Malang-malang hati Nabi-Nabi tidak berpaling kepada selain daripada Allah. Hatta kepada para mahaikat sekali. Satu lagi dia kata Mula Yusuf Alhamdulillah Satu orang Dia kata ni bukan mujahadah Satu orang tu dia polak dia buang semua asbab kan? dia, dia tak ada isteri Tak ada anak Tak ada kerja 24 jam dengan dakwah je Ini bukan mujahadah Ini bukan cara buat kerja Apa dia kata tak ada semua dah Apa tanggungjawab semua tak ada Mujahadah yang sebenarnya Satu orang tu menjalankan kerja dakwah Terlakan dia ada isteri, dia ada anak, dia ada kerja, ada kerja, ada kerja nak kena jaga, ada syarikat nak kena jaga, semua dia ada Terlakan keadaan kes, semua dia ada tadi, dia masih lagi boleh bagikan masa yang banyak untuk agama Allah Dia kurangkan masa dia untuk dunia, dia kurangkan masa dia untuk keperluan dia Dia kurangkan masa untuk anak isteri kerja dia, dia bagi masa yang banyak untuk agama Allah sebab ini mujahadah Dan cara buat kerja dawah dengan mujahadah ini akan jadi asfad midayat Ha, yang satu lagi yang saya sebut, Arif Kita kena kedepankan amal kita pada Allah Bukan asbab Apa kita buat hari ini, kita buat asbab Kedua kita bentarkan, nak persembahkan asbab Kita pada Allah Subhanahu SWT Sebenarnya asbab yang sebenarnya Hakiki bagi kita orang Islam dan lah amal Salah satu salah faham Mula beritahu, ya dah Saya Dan untuk bagi kejayaan itu Tenggungjawab Allah SWT Hari ini kita bagi Kita baru sudah Yakin kita sampai pada tahap Yang mana kita usaha zahir Segala aslap zahil Kita usaha Allah yang, Satu benda yang memalukan Dato'an mulia Yakin seputusnya Orang musyikil Mekah Mereka Adakan, kita usah atas asbab Asbab-asbab lahir asbab Lepas yang bagi Untuk oh, orang musyidik Mekah Membuat wajah itu Ada keyakinan seperti itu Dua perkara Kita dengar dengan peneliti dia kata Kita usah atas asbab Kita berniaga Kita berniaga Allah yang bagi untung kita berladar Allah bagi hasil Kita memerintah Allah bagi kemuliaan Kita makan ubat Allah bagi sembuh Keyakinan kita macam ni hari ni Sedangkan keyakinan seperti ini Allah-Allah musyriqin Meccah mana ada Abdul Syahid, satu orang sahabi Zimam daripada Shano'ah dia ke Meqam Pasal tu dia belum masuk Islam lagi Orang musyrikin Bakah kata Bahawa Muhammad Sallallahu SAW Dia nafikan baralah-baralah kami Dia kata Dapur Nenek kami sesat Mereka mengaimkan agama kami Dia mengaimkan agama kami Maka dia kata Sahabat dia kata Dia ni mungkin akan nejin Maka Dia telah pergi jumpa Rasulullah Dengan niat untuk ubat Nabi SAW Dia jumpa Rasulullah Dia kata aku tak ada ubat kamu Ya kata Allah yang bagi semua Dia lagi, tak beriman lagi Aku akan ubat kamu Azulahir secara zahirnya Aku akan usah Yang bagi semua Allah Ramai dah aku ubat Aku, ubat, aku telah ubat dia Jadi semua Allah dah bagi sembuh kepada mereka dengan perantaraan aku Dengan siapa cakap ni orang musyrik Allah yang bagi sembuh Jadi orang Islam Kita dia telah buat Sehingga sampai pada tahap keyakinan Bahawa usaha zahir Ini tanggungjawab kita kita kena buat kesan dan tijak Allah yang bagi Itu sama dengan musyrik ni kan? Si ni berikan terhakinan Sekarang kita kena buat keputusan Bahawa segala asbab-asbab dunia ni Bukan sebenarnya asbab untuk kita ambil Perantara untuk kita ambil dari Allah Ni kena, kena faham betul-betul Jangan salah faham Latijah ni kita kena faham. Dan kita kita tahu mana syiriknya imam Untuk, Untuk kita mengambil daripada kuda dan Allah. Untuk kita ambil daripada Allah. Perantaraannya bukan asbab dunia yang ada. Perantaraan kita ambil daripada Allah adalah ahkam. Perintah-perintah Allah. Aman. Aman. Syarat untuk kita mengambil faedah daripada berlaku dalam Allah lah kita kena nafikan segala asbab yang hati kita. Kalau tidak awak musyrik ni, datang nak ubah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia kata perlu bersalawat. Aku datang nak ubah kamu dan kamu dah kena kesanjun, kena kena masuk benar. Jadi aku cuma usah secara ubah secara sahih se Allah yang bagi sembuh. Dah ramai yang aku buat semua ini, Allah bagi semua dengan perantaran aku. Jadi orang musyrik beri yakin, yakin dia Allah yang buat tapi perantaran asbab zahir dia. Sedangkan keyakinan, keyimanan orang yang beriman yang sebenar, dia yakin Allah yang buat dan perantaran Allah buat dengan perantaran aman, bukan dengan perantaran asbab. <tuh> Keindak-keindak iman bukanlah makanan turun daripada langit daripada kita, air keluar daripada bumi. Ha? Datang benda keluar daripada pokok keluar daripada ha? makanan. Ini bukan maksud daripada iman. Ini bukan kesempuran iman tuan. Dan bukan tanda makanan pun. Berlaku benda-benda yang khawariqul adah Yang bertentangan dengan adat Benda-benda yang pelik yang kita anggap macam keramat Ini bukanlah perkara yang tutup dalam keimanan kita pada Allah Bukan benda yang dituntut pun dalam keimanan kita Allah Bukan tanda kesempurnaan keimanan satu kepada Allah Kena keimanan, tutupkan keimanan Ialah sama ada datang bantuan atau tak datang Berlaku benda pelik dan tak berlaku kita dapat apa kita nak kita tak dapat kita kena yakin bahawa kejayaan dalam melaksanakan perintah Allah kita beriman kepada Allah kerana inilah hak Allah kita beribadat kita beribadat kerana inilah hak Allah hati kita kalau Allah masukkan kita ke dalam syurga ibadah kita sudah daripada Allah anugerah daripada Allah satu aku pun tak layak masuk syurga dengan sebab amal dia Sehingga Nabi pun aku pun tak layak masuk syurga dengan amal aku Itu Allah rahmat dan Allah Alu gurah dan badan Allah Tapi kita berimbalat pada Allah Kerana ni lahat tanggungjawab kita sebagai amal Kita kena sembah Ini hak Allah sebagai tahdi kita Soal sahabat kata pada Nabi Saya nak pergi Bahrain untuk berniaga. Jadi nabi telah meminta kamu supaya dua dua rakaat bagi penyeger. Apa nabi kata pada kamu supaya Minta dengan Allah dengan para sembahyang masya Nabi dah kata kamu penyeger Allah bagi berniaga, Allah bagi hutan yang penyegeran kamu. Salam sahabat kawan-kawan nabi, apa khabar iman? Maka Nabi kata Sarrat kehasilan itu Bila ke kebaikan itu menggembirakan kamu Wasaat kesaihan itu Dan dosa keburukan itu menyebabkan kamu rasa sedih Ini tanda iman Dapat buat amal baik Rasa gembira, rasa seronok Rasa bahasa <tuh> suka Terbuat dosa, rasa sedih, rasa takut pada Allah <tuh> Ini tanda iman Jadi segala alaman-alaman iman, tanda-tanda ini -tanda yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kita danlah halis-halis Nabi itu yang dituntut dalam usaha iman kita. Bukan menyelakunya benda, benda yang pelik-pelik Dan Allah dan Allah Subhanahuwataala dan Nabi juga terangkan kepada kita sifat-sifat orang-orang munafik. Tanda-tanda nifaq. Jadi kita kena usaha untuk Jauhkan sifat-sifat tersebut. Jangan biarkan sifat-sifat tersebut ada dalam diri kita. Jemput orang leval menani hadus kita. Kalau tak faham dengan pas-pas kata faham nanti salah faham. Jemula kisah ke satu kisah ni satu orang. Yang musyrik datang jumpa Nabi SAW Datang ke Mekah Beritahu dia ah, ha? Baru karun dari satu orang nama Muhammad Dia daftikan ha? Berhala-berhala kami Dia memperbolakan Dato' nenek kami, dia mengaibkan agama kami Kamu jangan dengar tentang dakwah dia Maka lelaki ni Kemudian dia masuk kekal lepas tu, masa tu dia masuk musyrik Jadi dia kata Aku yakin, aku pasti diri dah kena Akhar Kena kesan Jin ke, kan? Kena macam Tak ada tak betul Kena Kena kena sapu kat jin Jadi diri pandai berubat Orang kena kena macam ni Kan Kena buatan ni Kena Jadi dia pergi jumpa Rasulullah SAW Dia kata Aku datang nak ubat kamu Aku dengar cerita kamu ada masalah-masalah Macam -masalah, aku nak ubat kamu syifa Allah lagi sembuh Allah Allah yang lagi tak aku usaha Perantaran saya aku buat Kan Kan dan ramai dah aku ubat Dan Allah bagi semua dengan perantara aku Dengan aku berubat pada dia Jadi dia kata kalau saat ini iman Berarti ini orang musyrik pun ada bagaimana. Jadi kehendak iman yang sebenar Yang perlu ada pada orang Islam Sebagaimana dia kena yakin Bahawa Allah yang berkuasa Allah yang sembuh Allah yang bagi untung Allah yang bagi rugi Allah yang bagi manfaat Allah yang bagi mubarak Semua yang Allah yang buat Dia kena yakin juga bahawa Perantaraan untuk dia daripada Allah Para antara untuk didapat daripada Allah bukan asbab dunia, bukan bukan asbab asbab zahir, asbab asbab zahir dunia. Para antara untuk didapat daripada Allah untuk dapat kesembuhan, untuk dapat sihat, untuk dapat untung, untuk dapat kemuliaan, untuk dapat kehayaan, bukan asbab asbab dunia ni, perniagaan, pemerintahan, peladangan, uh, digreen, digri, segala dunia dunia ni. Bahkan asbab untuk didapat apa yang dia daripada Allah, saluran dia adalah aman, perintah-perintah Allah. Dia kena perintah Allah, ahkan perintah-perintah Allah dalam hidupnya Maka dengan peradalan aman ni, Allah akan bagi kepada dia apa yang Allah jadikan. Sebab semua janji Allah dalam Quran dan hadis berkaitan dengan aman, bukan berkaitan dengan asbab. Kan? Jadi asbab-asbab ini bukan asbab yang hakiki bagi kita orang Islam. Itu hanyalah ujian, ujian. Asbab yang sebenar bagi kita untuk kita dapat daripada Allah untuk dapat syafaat, untuk dapat keuntungan, untuk dapat kebahagiaan, untuk dapat kemuliaan. Asbab yang sebenar adalah dengan perantaran Aman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia kita kena sampai pada tahap keyakinan seperti. <tuh> Kalau setakat kita buat asbab, kita meniaga, kita dapatkan kerajaan, maka kita Allah bagi kemuliaan Kita meniaga, Allah bagi untung Saya kita yakin kita pada asbab itu sudah salah Tentutan keimanan, kita kena nafikan daripada hati kita, keluarkan daripada hati, hati kita, bersihkan hati kita keyakinan pada amanah mana asbab Perniagaan, pertanian, kerajaan pemerintahan, segala bentuk asbab dunia tak boleh bagi apa-apa tak boleh bagi untung, tak boleh bagi rugi, tak boleh bagi mulia, tak boleh bagi minat, tak boleh buat apa-apa. Makanya kita kena yakin pada La ilaha illallah, kita kena yakin pada Muhammad Rasulullah. Perantaraan itu kita ambil dari Allah hanya dengan perantakan amal-amal Nabi SAW. Perintah-perintah Allah yang Nabi SAW bawa. Dengan berandal amal-amal Nabi lah kita akan dapat kemuliaan, kebahagiaan, kejayaan, ke kesemua dalam sakit kita, keinginan dan kemahuan kita akan disempurnakan oleh Allah. Namun <tuh> mana nak kita benda-benda yang pelik. Kadang-kadang kita buat usaha tau iman. Kan? Dan kita salah faham kita ingat tanda satu puak tu iman tu kuat ataupun tanda kita punya iman dah kuat berlaku benda-benda yang pelik kan tiba makanan daripada langit tu ah dompet kita kosong tak ada duit tiba-tiba tengok ada duit 1000 dalam tu ah mengambil agak-agak batal orang tu ada emas eh sebuah betul kan tak mau tak guna aa, macam macam lah kita punya fikiran itu bukan tanda keimanan tuan-tuan molek -tuan -tuan. bukan tanda satu waktu iman dia sempurna dan bukan benda tu, bukan makhluk pun menyetujuk kalau datang Datang Allah bagi kerana Allah boleh lagi Hmm. Tapi tanda keimanan yang sebenar ialah Apabila kita usahkan iman kita Dan segala tanda-tanda iman Yang Allah SWT dan Nabi SAW sebutkan dalam Al-Quran dan Hadis Sifat-sifat orang -sifat beriman Itu datang dalam hidup kita Itu menjadi penunjuk aras Tanda-tanda iman Alamat-alamat iman Kalau sifat sifatnya ada dalam diri kita Maknanya iman kita kuat Iman kita dah meningkat Contohnya hadis Nabi SAW Izaa surat ke hasaratuk wa wa'at kasayyi'atuk fa anta mu'min fa sahabat tanya kepada nabi apakah itu iman nabi kata bila kebaikan hasalah kebaikan itu menggembirakan kamu bila kamu dapat selayan dapat buat amal baik dapat apa perintah allah kamu rasa syonok rasa gembira rasa suka rasa bersyukur pada Allah dan bila kamu terbuat dosa kamu rasa sedih rasa takut rasa gelisah rasa tak sedap hati fanda mukmin maka demikian kamu wahai Maka ada alamat-alamat dan tanda-tanda iman yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beritahu. Dan ada tanda-tanda nifaq yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beritahu. Jadi kita kena tengok tanda-tanda iman ini untuk tengok untuk tahu arah a, -a, -a tahap keimanan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Melakukan yang pelik itu bukan tanda keimanan pada Allah Subhanahu bukan, itu bukan iman kita. Satu orang tu dia taat perintah Allah semata-mata kerana inilah hak Allah tahdiri dia. Sama ada ting, apa yang dia nak dia dapatkan atau tidak. Dia dapat bantuan rakyat kepada Allah bukan tidak. Kan? Dia dapat kemuliaan benda -benda atau tidak berlaku benda-benda yang atau bukan tidak. Walaupun benda keadaan tu bertentangan yang kehendak dia. Dia masih taat pada perintah Allah SWT. Ini iman yang sebenar. Kadang-kadang dengan dia atau muhalim dengan dia Dia tetap tak perintah Allah Semata ini iman orang yang berhima yang sebenar Semata-mata kerana ini Allah Dia tak perintah Allah kerana ini Allah Tanggungjawab saya sebagai hamba Allah Untuk beribadat pada Allah SWT Atas syurga sekalipun itulah Semata-mata anugerah daripada Allah Ibadat yang kita buat tuan-tuan mulia Tak layak untuk dapat syurga Allah SWT Kalau Allah bagi itulah La Allah, aku Allah Allah kita Si dalam hadis kami Nabi al-Kata aku pun tak layak dengan amal aku aku pun masuk syurga dan rahmat Allah Subhanahu taala. Jadi ibadat yang kita buat semata-mata kerana hal kita ni hamba Allah dan kewajipan kita untuk beribadat pada Allah. Allah untuk kita tunaikan kita akan beribadat pada Allah Subhanahu taala. jangan salah faham pula lah, kalau kita bukan maksud tinggalkan menggunakan asbab bukan maksud tinggalkan asbab tak payah mengubat tak payah tu tak toakan ni yakin pada asbab kita kena nafik asbab tak ada bagi apa yakin kita pada perintah Allah pada kudrat Allah dan yakin pada perintah Allah bahawa dalam perintah Allah, Allah Kami ada kemuliaan pada kita kebahagiaan Orang tu yang makan sangat sunnah kan Macam kisah saham orang makan madu Sakit perut lagi Kita makan lagi Bukankah Kita buat tu Kita dapat sembuh Kita yakin Ini ah, Perintah Allah SWT buat Dapat dapat sembuh Maka kita buat Orang yang iman sebenarnya, Walaupun dia buat perintah Allah tadi Dia tambah lagi sakit Pun dia buat lagi perintah Allah Ini perintah Allah Dia yakin kan? Ini orang, -orang yang sebenarnya. Walaupun dia dapat Dia dihima Dia dapat masalah dia, dia pun mencibah Tapi dia tak perlu semua tu. Dia hanya lihat ni perintah Allah Saya kena buat perintah Allah Ini orang yang iman yang sepanah Paling sempurna, yang paling pentinglah takwa. Ini tanding iman yang paling besar sekali. Dan takwa adalah satu sifat yang mana dengan perangkat sifat ini Allah subhanahu keluarkan satu orang hamba yang bersifat dengan sifat takwanya bersegala masalah, tidak bersegala kesempitan. Apakah itu takwa? Kerana kita berseorang yang kita merasa takut pada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam dalam lubuk hati kita <tuh> Kalau s.a.w.t. takut pada Allah kerana buat dosa Itu bukan takut wala <tuh> Dosa yang besar Satu orang tu Dia buat dosa Dia tak buat dosa Dia buat dosa kena Manusia tak nampak Tapi kalau orang nampak dia tak buat dosa tadi Satu Buat dosa tu satu dosa Tapi merasa Allah tak melihat Dia buat dosa Itu dosa yang lebih besar lagi Kita tak buat, kita buat dosa Tak buat dosa kerana malu pada makhluk Kalau orang tak nampak Buat Orang nampak kita Tak buat Maka dosa Rasa memang Tak malu pada Allah Itu dosa yang lebih besar lagi kita, Sedangkan Allah yang patut kita malu Bukan manusia Jadi orang yang buat dosa senyap-senyap Ini dosa dia lebih besar kerana dia tak malu dengan Allah Jadi takwa yang sebenarnya takwa perasaan takut pada Allah ketika kita berseorangan Ketika orang tak nampak kita Ini takwa yang sebenar. Macam Azhar Yusuf AS Orang tak nampak dia Dia yang ulangkan dia Tapi dia takut pada Allah Takwa pertama sekali Kita kena bawa dalam muamalah kita Apabila takwa dapat kita hasilkan datangkan dalam muamalah kita dengan sendiri otomatik takwa akan datang dalam ibadat kita, muasyarah kita dan ibadat kita. Satu orang yang tidak ada takwa dalam muamalah dia, maka dia tak mungkin akan ada takwa dalam ibadat, muasyarah dan hadap doa online. Satu munial, satu orang kereta, kereta, -kereta, -kereta, -kereta huh? kita kereta petrol. Kita letak diesel dalam kereta petrol. Kereta kita dah di kita boleh jalan ke tak tuan-tuan? Tak boleh jalankan. Jadi macam mana dia kata kalau kita masukkan munial haram dalam perut kita, adakah kita boleh sampai pada syurga? Allah subhanahu wa ta'ala Adakah kita rasa kita boleh sampai ke syurga Allah Dengan kita masuk masukkan mendaftar nantang kita Dan ya, tanpa kita jaga muamalah kita Kita tidak akan dapat sifat taqwa Kita tak akan dapat kesucian, kebersihan Walaupun kita pakai pakaian bersih Badan kita suci dan bersih Ada wudu, semua ada tapi kalau dalam badan kita darah yang mengalir Darah itu mengalir daripada makanan yang haram Makanan terhasil daripada riba Daripada rasuah Daripada segala benda-benda yang haram Benda-benda yang haram Amalan kita sebabnya kita dah, tidak akan diterima oleh Allah Jadi kita kena ada sucian zahir dan kesubatan Dua-dua sekali Kesucian ba badan, pakaian Daripada najis, daripada hadas Ini kesucian zahir Kesucian batin dan tuan-tuan mulia Darah yang berdali dalam badan kita Hendaklah bersumber Dari sumber yang halal Kalau makanan kita makan bersumber Daripada kita khianat Kita tidak amanah Kita ambil harta anak, yat, anak yatim Daripada rasuah dan riba Maka batin kita akan kotor Tuan-tuan mulia dengan makanan tersebut Satuan sahabat Dia jadi seorang um, governor di Hims selama setahun Dia telah jadi govern, governor selama setahun Di Hims Selepas setahun Omar R.A. panggil dia Tulis juga dan panggil dia Dan panggil dengan Omil bin Sa'ad nama sahabat dia Omar R.A panggil dia sebab rumah ni selama setahun dia jadi gabungan tak pernah hantar surat Tak pernah hantar kira-kira Tak pernah hantar harta daripada sana Ya Harta ini dia dapat hasil Hasil yang tersebut Dia tak pernah hantar ke Madinah Dan tak boleh tahu Hisap kira-kira mana sama pada satu dia pagi. Dia mungkin dia melakukan khianat dia sembunyikan harta tersebut Maka Umar Radiyallahu Anwar hantar surat panggil dia Sepatutnya tu dia kena Tunjuklah dia punya kira-kira kan Dia panggil apa dia Edit ha. Audit Audit ha. Jadi Umar dia Anwar panggil dia ke Madinah Dan ni tengok bagaimana Omar anhu Dia punya talcaya Dia jaga pemerintah-pemerintah Goberner-goberner dia bukan masa dia dah dapat jawatan Dapat kedudukan dia boleh buat apa dia nak Nizam alam ini Bergantung pada ahkam Ada orang berdoa kepada Allah Dan dia kata dia berdoa pada Allah Yang Allah datangkanlah pemerintah, governor Yang mana dengan perantaranya keadaan orang Islam akan jadi baik Sedangkan Keadaan orang Islam tidak ada kaitan langsung dengan pemerintah-pemerintah dunia ini Demi Allah Orang kata Keluarkan daripada fikiran kamu, daripada otak kamu Keadaan orang Islam yang menipu orang Islam di seluruh dunia Tidak ada kaitan langsung dengan orang-orang yang memerintah mereka Keadaan-keadaan yang menipu orang Islam di seluruh dunia Berkaitan hanya berkait dengan amalan yang keluar daripada orang Islam Sebagaimana amalan yang keluar daripada mereka itulah keadaan mereka yang akan datang daripada Allah SWT Dengan juzam Allah, ketib Allah SWT Orang-orang yang langgar perantakan Allah Allah akan naikkan pemerintah zalim Atas mereka, ini tertib Allah SWT Nizam Allah SWT Orang ini kita kata apa Pemerintah baru naik, semua masalah selesai Sedangkan Allah kata Dalam hadis danis, saya selama orang kata Bila amalan rosak, Allah akan Tukar pemerintahan yang lebih zalim lagi Atas kamu. Lagi wasap amal manusia, lagi zalim pemerintah akan naik Selama setahun, dia jadi gabungan di Hims Dia kumpulkan, dia kumpulkan harta, zakat dan dibahagi bagikan pada mustahikin, pada masrafnya Ah ini orang Islam ada yang besar tak tunaikan zakat Yang tunaikan zakat pun tak tahu ke mana patut dibagi zakat ni Menggunakan zakat bukanlah kita mengasingkan satu Satu bahagian berhati kita dan bagi pada satu orang Menunaikan zakat Ialah Kita kena ambil harta kita yang wajib Keluarkan zakat tadi Pergi cari orang-orang yang mustahik Orang yang berhak untuk dapat zakat Cari mereka dan gunakan harta tersebut atas mereka Orang-orang kata kita kena cari orang-orang fakir miskin, Orang-orang yang berhak untuk terima zakat Sebagaimana satu orang yang nak berwuduk, Cari air pada pasien tak ada air Satu orang tu dah semayang Dia kena berwuduk, Nak ada wuduk kena ada air Jadi tempat tak ada air Dia akan cari usaha sehingga dia dapat Dia rasa berhajat pada air tadi Dia, dia cari air dengan penuh Rasa berhajat pada air supaya dia dapat berhuduk Dapat tulang semayang Macam itulah kita kena cari Orang-orang yang berhak untuk terima zakat harta kita jadi bukan hanya kita ada hati, kita hasilkan itu zakat bagi mereka sosok. Kita kena cari orang yang berhak terima zakat dan pergi jumpa mereka, sampaikan zakat kepada mereka, gunakan hantar mereka. Tak tahunya sang musuh pun menajukan menghera kami negara untuk perkara-perkara kebaikan kita gunakan harta zakat sedangkan harta zakatnya adalah kekotoran harta kita harta yang kita ada kita guna habis-habisan untuk keinginan nafsu kita yang mana ada zakah ha, yang wajib. mereka guna zakat-zakat mereka ni untuk kerja-kerja agama, kerja-kerja kebaikan, yang mereka macam kebaikan. Sedangkan zakat itu kita, dia kena sampai kepada orang yang berhak dan untuk bantu kerja-kerja kebaikan, dia kena kurma kelahunta dia sendiri. Dia kata kurangkan perbelanjaan dia untuk keperluan nafsu dia, keinginan rumah, kenderaan, jika kahwin dia dan harta tersebut dia guna untuk untuk agama, untuk kerja-kerja kebaikan. Ya Zakiratul Ma'awai Adha, ada orang yang berhad, kena boleh sampaikan kepada mereka. Jadi Umar Raja Al-Anu telah panggil Umar bin sebagai pengajar dan semua governance hingga hari kiamat. Umar Raja Allah tulis surat sekarang juga datang kepada aku ke kemandinah dan bawa semua hati yang kau telah kumpulkan hmm. Sahabat ni, dengar saja, dapat saja surat ni, terus bawa satu tongkat, satu nota bekas air satu bekas air dan satu gelas mangkuk Satu orang yang jadi governor selama setahun dan banyak mana hantu yang dibawa Yang milik dia depak benda ni Tongkat Tongkat satu Satu nota Bekas untuk ambil wuduk tu Dan satu bangkut Satu meskizah Meskizah ni bekas yang buat daripada kulit Untuk isi air Contoh air lah Dalam ni guna daripada kulit Dan jalan kaki Maknanya dia kenderaan pun tak ada Sampai <tuh> ke dah. Bambut dia dah panjang Tak terurus Penuh dengan debu Tak terurus sekarat dia Senyum Omar dah jalan dah Apa dah berlaku dengan kamu ni? Omar Rizad kata Kamu tak tengok ke Aku punya badan aku bersih Darah aku suci bersih Daripada harta orang Islam Kamu tak nampak ke? Kan? Kamu tak nampakkan darah tu bersih, suci daripada, daripada harta orang Islam Umar, Kedul, Umar kamu datang daripada Himz di, di Jordan di Himz di Syria Kamu datang jalan kaki sebelum Madinah Dia takutkan jalan kaki Dia buat kerja tu dia akan tanggungjawab selama setahun Maka daripada Himz datang ke Madinah jalan kaki Kenderaan tu tak ada dia kata, kata 1,800 km atau lebih Jarak dia <tuh> Dia kata teruknya nyawa, orang Al-Fim Setahun dia ambil kerja kamu Dia tak baik kenderaan daripada kamu Orang-orang al kata takut pada Allah yang hormat Jangan kamu mengumpat orang Islam Namaste, orang yang golongan di hims. Keadaan mu tak ada. Dan satu sendur pun tak ada. Dia kita tak ambil. Tak ada faedah dan berhatoong Islam. <tuh> <tuh> <tuh> Ini golongan ke rumah ditinggalkan harta kat ummah dia. Maka dia hantar satu orang dengan satu, dengan satu sejumlah wang, duit Dia kata, kamu pergi ke Hims 300 uh, dinar haris semua sahabat Dia telah pergi ke Hims Dan Umar R.A.R. pesan kamu tengok rumah dia macam mana Kalau dia ada harta kerana dia bagus Kamu buat balik duit ni Kalau, kalau dia, rakan dia duduk Taif kamu bagi duit pada keluarga dia Sampai ke sana Maka dia pergi ke rumah Omer Dan tengok Maka selama tiga hari dia duduk kat sana Dan dia hanya diberi makan sekeping roti saja. Satu hari sekeping roti Selepas tiga hari dia, Omer keluar Lepas tiga hari Omer besar, beritahu pada Haris dia dia kata dah tiga hari kamu di rumah kami Dah tiga hari kami tak makan Rumah kami hanya masak sekepi roti satu hari Dah sekepi roti dah kami bagi makan kepada kamu setiah hari selama tiga hari Dah tiga hari saya dan aku dan istri aku tak makan apa-apa Dia dah cukup, dah cukup tiga hari sebagai tetamu minta kamu pergi dari sini Maka hari bagi duit 300 jendam kepada Umar Umar bagi kepada kamu Umir menjerit, Ya Allah, aku tak perlu ada harta, aku tak nak duit ni. Ini kehidupan sahabat datang tuan boleh. Sahabat-sahabat yang kaya-kaya, mereka tinggalkan dunia dan mereka melayas pada Allah SWT. Mereka takut pada harta. Pada kekayaan, Umar, kebawahan. Umir, aku tak, aku tak nak, aku tak nak. Maka dia bagi show kepada kita kamu ambil duit ni bagi-bagi pada orang yang perlu. Maka Umar misalnya ambil semua 300 dinar tadi, keluar rumah dia dan cari anak-anak sahabat yang masih ada kat sana bagi-bagikan duit kepada mereka sehingga habis licin semua sekali. Tinggal 200 dinar semua dia bagi kepada satu satu orang boleh ambil tu. Maka akhirnya Malik kemarinah cerita pada Umar radhiyallahu anhu wa sallam Para Umar dia tak ada harta sikit pun makanan pun tak ada. Maka bila Umar radhiyallahu ta'ala tanya apa yang dia telah buat dengan duit yang diberikan pada dia? Bagaimana dia kata aku telah kedepatkan Semua duit yang kamu bagi pada aku tadi Aku telah hantar ke akhirat Umar Jalan Anu kata Aku nanti kamu lagi sekali sebagai gubernur Kamu paling layak menjadi gubernur Terima kasih rumen kata aku tak selagi lagi rujuk kepada gubernur. Aku tak terima lagi pelantikan kamu. Kenapa selama setahun aku berada, aku jadi gubernur di mus sekali aku tak, telah tersalah tersalah lidah aku. Aku telah marah satu warna serani. Aku telah kata kepada suka Allah memalukan kamu. Allah hina kamu. Jadi jadi ke kepimpinan ke, ini oh, satu benda Governor ini satu benda yang sangat bahaya bagi aku Dengan sebab aku jadi governor Aku tak tersilap, tak dapat kontrol lidah aku Sekali je dia cakap dalam masa setahun Salah aku dengan lidah Jadi sebab tu aku tak nak terima lagi bah, Kedudukan ni, pantat ni um, Daripada kamu pun aku tak nak Daripada siapa pun lepas daripada kamu Aku takkan terima lagi uh, Kedudukan ni Rasulullah SAW nak bagi makanan pada dia, gandum Dia kata aku masih ada lagi satu gantang dan Aku akan guna setegak mana aku ada Dah habis nanti Allah akan bagi yang lain Aku yakin pada Allah, dia tak terima Umar SAW <laughs> nak bagi pakaian pada dia, pakaian aku terima dia kata Sebab isteri aku tak ada pakaian untuk dipakai Jadi dia terima untuk bagi pada isteri dia Jadi ini tuan-tuan mulia orang Islam mengambil hati ribah dalam peniaga mereka sedangkan dengan dia mengambil harta riba ini dia telah dia telah berperang dengan Allah Subhanahu wa Tidak ada satu dosa pun yang mana Allah soal angkan berperang peperang dengan orang yang buat dosa tadi melainkan riba, orang yang ambil riba. Orang yang ambil riba bagi riba ni Allah telah angkankan peperangan Allah dan rasul angkan peperangan dengan mereka. Mereka ni musuh Allah. Alina ya Allah Islam, kita seri Allah Islam Ambil hati riba, ada masalah Kita jumpa huzuruh, jumpa wali tu, jumpa ulama tu Yang doa untuk kami Masalah dalam perniagaan, masalah dalam syarikat Masalah ni, masalah tu Setelahkan mengalir dalam badan dia hati riba Darah yang haram Dalam hadis dami sallallahu alaihi sallam Ada satu orang yang berlambut kursus masai Di mana segera-segera zahir Tuhan dia layak diterima Dia makan tangan, menadah tangan berdoa kepada Allah Subhanahu SWT Tapi Allah tak terima doa dia Macam mana Allah nak terima Silakan pakaian yang dia haram, makanan yang dia haram Jadi pertama sekali kita kena usaha untuk betulkan muamalah kita Datang takwa dalam muamalah kita Satu yang langgar perintah Allah dalam mu'amalah Maka di akhirat nanti Orang-orang yang Yang dia telah ambil hak daripada mereka Akan tuntut di akhirat nanti Maka pahala segala amal-amal ibadat dia Amal-amal yang lain akan diberi pada orang Si Sehingga dia akan jadi bankrupt di akhirat nanti Ditunakan hak manusia dia sangat-sangat penting Hukuk-hukuk sangat-sangat penting dengan berhadirat kita tunaikan hukum-hukum amalan kita akan terpelihara. Seseorang tak tunaikan hukum-hukum maka pahala-pahala dia tak akan dapat. Semua orang akan datang ambil pahala dia sehingga habis. Bahkan sehingga pahala dia habis dosa akan diberikan kepada dia. Orang yang ada haknya akan tarik dia masuk syur, masuk neraka bersama dengan mereka. al taqwa milatul hasanat kebanyak berkata tentang sifat takwa jadi kita kena usaha datangkan ke sifat takwa dalam diri kita dan pertama sekali kita datangkan sifat takwa dalam muamalah kita sumber rezeki kita kita kena pastikan yang biar halal dan bersih bila lauk apa kan kita haram maka yang fikira yang akan datang pada fikiran fikiran kotor dan jahat ia ya macam, eh, ma makanan yang kita makan ni macam lautan. Terfikiran itulah macam permata, mutiara. Mutiara daripada dasar laut. Jadi kalau air tu cantik, mutiara tu cantik. Jadi kalau apa kita makan tu bersih dan suci, maka jiwa kita akan jadi bersih dan suci. Fikiran-fikiran kita akan jadi baik. Tapi kalau kita makan macam-macam haram dan kotor, maka jiwa kita akan kotor. Dan fikiran kita akan jahat dan kotor. dan antaranya Jadi dia kata, salah satu tanda iman, tadi kita telah usaha kesimaran. Tanda kesempurnaan iman kita, kita tengok alamat-alamat iman, tanda kami iman Tanda iman yang paling besar adalah taqwa Tanda iman Alamat iman yang paling besar, yang paling penting adalah takwa. Jadi macam mana kita dapat datangkan sifat Dapat wujudkan sifat takwa dalam diri kita Dengan perantaraan usaha atas iman Dan taqwa mula-mula sekali lah Kita kena datangkan sifat takwa. Dalam mu'amana kita Dan dari mulut mulut kita Taqwa yang sebenarnya taqwa ketika, ketika Perasaan takut pada Allah ketika kita bersorangan Ketika orang tak nampak kita Depan-depan orang-orang Masa orang nampak kita, kita boleh jaga Tapi orang yang sifat taqwa Dia akan takut pada Allah Walaupun ketika dia bersorangan Orang tak nampak berita. Hari ini berdahulu orang kata kita anggap Kita tak tahu malu bila dia buat bahsiat Depan-depan orang Bihaya kan? orang-orang tak tahu malu bila dekat-depan orang dia buat maksiat Orang semua tengok dia buat maksiat dia tak tahu malu orang ni Sedangkan orang nak kata orang yang tak tahu malu sebenarnya orang yang buat maksiat sembuh-sembunyi Sebab apa dia tak tahu malu dengan Allah Dia tak tahu malu dengan.. Dengan Allah Walaupun orang tak nampak dia, Allah nampak dia Allah nampak dia dia satu orang yang buat maksiat budi-sembunyi, dia pergi terpat yang tersembunyi Yang tengok orang yang tak kiri-kanan orang tak nampak dia buat maksiat Orang ni orang yang paling tak tahu malu dia tak tahu malu, dengan Allah Subhanahu Wa Taala sudah melihatnya. Oh, tak tahu, tak tahu malu, tak sifat, tak ada sifat malu. Ini bukan manusia, binatang. Tak tanya jadi manusia. Manusia, sifat manusia Tanda dia manusia dia ada sifat malu. Dan lebih-lebih-lebih kita kena malu dengan Allah Lebih daripada kita malu dengan makhluk Hari ini kalau makhluk nampak kita tak buat dosa tu Tapi makhluk tak ada kita buat dosa tu semua Sedangkan Allah sudah sedang melihat kita hey. Setia saya melihat kita, Allah setia melihat kita di mana sahaja kita berada, walau dalam kegelapan ketika kita berseorangan, jadi takutkan sebenarnya tuan tuan mulya beli kita takut pada Allah walaupun ketika kita berada dalam kes berada dalam kait berseorangan, ini yang mutakis. Satu orang tu buat dosa Dia buat dosa sorang-sorang Orang tak nampak dia Dia tengok orang ada Dia tak buat Dia tengok orang tak ada Dia buat Jadi satu dia buat dosa Itu satu dosa dah Satu lagi perasaan Dia rasa Allah tak nampak dia Itu rasa lebih besar Dia rasa Allah tak tengok dia Selakan Allah Sifat Allah tu maha melihat Dan setiasa melihat Dan siap keadaan Iman alamat iman yang paling besar sekali. Jadi kita kena bawa takwa dalam seluruh kehidupan kita dalam muamalah kita, ibadat kita, muhasyarah kita, akhlak kita. Kali yang paling penting dalam muamalah kita kena bawa. Satu orang berjaya bawa taqwa dalam muamalah dia Dia akan berjaya bawa sifat taqwa dalam segala benda-benda lain Dalam ibadat dia, muasyarah mu dengan akhlaq dia <tuk tangan> Muamalah mana ni kita punya? Jual beli kita, kita punya urusan cara kita ambil cari rezeki Belanjakan, dapatkan harta, belanjakan harta Pekerjaan kita sama ada kita berniaga ke Berladang ke Berkedai ke Makan gaji ke <tuh, tuh. Jadi tuan-tuan Untuk amalan kita diterima oleh Allah SWT Salah satu syarat yang baharah persucian. Golescucian ni ada dua. Kebersihan al-dlaw dan apa tahu. Satu kebersihan zahir. Yang ini bersih badan pakaian kita bersih daripada najis ke kotoran bersih daripada hadas. Kita ada wuduk. Inilah kebersihan zahir. Ini adalah syarat penting Untuk sembahyang kita diterima amal amal ibadat kita diterima oleh Allah. Satu lagilah kebersihan, kesucian batin Iaitu kita punya darah yang mengalir dalam badan kita Karena bersih daripada benda-benda yang haram Satu orang yang manajah makan benda yang haram Walaupun pakaian dia bersih, anggota dia bersih Dia semua wudhu ada dalam dia sembahyang Tapi kalau makanan darah yang mengalir dalam badan dia darah yang haram Maka amanah tak akan diterima oleh Allah Walaupun sah tapi tak akan diterima oleh Allah Janjaran pahala tak dapat. Jadi kita kena pastikan setiap lukmah, setiap suap yang masuk dalam mulut kita adalah bersumbu, buka, ber, lah suapan yang bersih, yang lah suci daripada benda yang haram dan syubha. Semuanya bersumbuh semua yang, hal, yang halat. Hari ini kita orang Islam, kita makan makanan yang kita hasilkan daripada riba, Daripada rasuah Daripada Ambil hak orang Tipu orang Kianat orang Amalkan harta hak, Harta anak yatim Ini semua-semua Ini semua-semua yang haram tu, tu. Yang akan darah kita Menyebabkan amal ibarat kita Tak diterima ya oleh Allah kita kena betul bersihkan kita makanan kita kena bersihkan muamalan kita cara kita cari duit cara kita cari rezeki pendapatan kita ada sumber mana sumber yang halal Ini takwa ialah senjata kepada Umar. Seluruh cabah kehidupan kita, kita kena buat dengan, dengan berdasarkan takwa. Takwa adalah satu sifat yang mana Allah janjikan untuk orang yang bersifat dengan sifat takwa ini, Allah akan keluarkan dia dari segala kesempitan. Dan contoh takwa, masa Nabi tau kisah Suhasan al-Uma bin Sa'ad Sa radhiyallahu anhu. Orang ada sifat taqwa, yang betul-betul jaga Sebab, Dia tak ambil benda haram Dia dilantik oleh Sayyidina Umar anhu sebagai governor di Hims Di Syam Selama setahun dia telah Selepas tahun jadi governor Umar RA, RA Terlatih sulat pada dia dan panggil dia datang ke Madinah dan Umar Allah, anggota, kerana Umar R.A.R. tak rasa kerana selama setahun kat sana, dia tak pernah hantar apa-apa laporan tentang perbelanjaan harta yang dia belanjakan ni, di sana. Kutipan-kutipan zakat, baik turman semua kutipan-kutipan harta, zakat dan jizyah dan, dan lain. Dia tak ada apa-apa laporan. Dan Umar R.A.R. dipanggil dia nak tanya. Raporan bagaimana kamu gunakan harta-harta tersebut Kau marah di Allah hantar surat kepada dia Dan beritahu kepada dia Datang sekarang juga ke Mandilah Dan mana harta kamu ada Milik kamu Kamu bawa sekali dengan kamu Semua sekali Kita tengok macam mana inda Abu Umar radhiyallahu anhu nak bagi peringatan kepada kita Pada semua golongan mana-mana di seluruh dunia bahawa ini pemerintahan ini adalah satu amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena pastikan siap kita gunakan apa tanggungjawab yang Allah bagi kepada kita dengan cara yang betul. Dan pemerintah ini Allah Subhanahu yang Allah Subhanahu angkat ha, pemerintah ikut amal orang Islam tu sini. Aini dah tak melihat, jangan kita tukar pemerintah masalah selesai. Ada orang datang dan doa adalah trans tukar pemerintah dengan pemerintah yang lain dan anggapan masalah akan selesai. Malangnya tahu keadaan yang menimpa orang Islam tidak ada kait dengan pemerintah-pemerintah yang memerintah. Keadaan yang berlaku pada orang Islam berkait, berkait, ramanya berkait dengan amal yang dilakukan oleh orang Islam. Apabila aman Islam baik, maka Allah akan angkat pemerintah yang zalim Yang akan menzalimi mereka Apabila aman mereka baik, maka Allah akan angkat pemerintah yang adil Inilah nizam Allah, tertutup Allah Subhanahu SWT Apabila manusia, apabila aman dan Islam rosak Agama mereka rosak, mereka tidak amalkan agama dan akhiduan mereka Maka Allah akan terseludkan Allah SWT Wa letakkan atas mereka pemerintah-pemerintah yang zalim yang akan menzarimi mereka. Namun bila umat Islam betulkan amal mereka, amal dalam agama dan dalam kehidupan mereka, maka Allah akan akan nanti akan angkat pemerintah yang adil. Jadi untuk betulkan keadaan kita kena betulkan amal gitu. Masalah tidak akan sesat dengan dengan tukar pemerintah saja. Masalah akan bercesai, keadaan akan berubah bila umat Islam tukar amalan mereka, betulkan amalan mereka. Kalau tidak, masalah akan terus bertambah. Musibah akan terus bertambah. Keadaan akan lagi teruk dan teruk. Alhamdulillah hantar surat kepada Umar Mir datang sekarang ke Madinah Nak bawa semua harta yang kamu ada Maka Umar masa datang ke Madinah dengan bawa 4 barang je Itu je harta yang dia ada Yang ada satu tongkat Dan ada satu lotang bekas untuk uh, air Untuk ambil wudud Dan dia ada satu uh, pangkuk atau cawan atau gelas dan dia ada satu bekas geriba yang buat daripada kulit untuk simpan air Jadi itu yang dibawa ke Madinah Dan dia datang berhius ke Madinah dengan jalan kaki Karena dia tak ada kenderaan <tuh> Uman bin Sa'ad RA selama dia jadi gawalan di, di, di, di Hems dia telah tulangkan tanggungjawabnya dengan sempurna, kita ambil sampai sempur duit haram, duit rakyat. Segala-gara yang dia kumpulkan, dia telah bagi-bagikan pada tempat pada orang yang mustahak, mustahik, yang berhak. Inilah cara menggunakan zakat yang sebenar, Tuan-Tuan Muliha. Bukan hanya kita keluarkan, ha? kita kira banyaknya harta, banyaknya zakat, maka kita bagi. Sama-sama kita nak, kita bagi. Kita kena pastikan Harta kita tu banyak mana Banyak mana kita wajib keluarkan zakat Dan kita kena pastikan Duit tersebut, zakat tersebut Kita kena sampaikan kepada orang yang berhak Kita kena cari orang yang berhak Sampaikan zakat daripada kepada Mereka kata kita kena cari orang yang berhak Untuk terima zakat kita Macam mana kita cari air untuk beruduk Bagaimana satu orang tu cari air Untuk beruduk Dengan pandang pasir yang tak ada air dia susah cari ke sana ke sini penduduk kehilang untuk dapatkan ayat untuk disemai dapat untuk dapat sudahkan sembahyang begitu juga ange kita kita kena cari orang yang layak terima zakat kita untuk kita sampaikan zakat kita kepada mereka angin dah mula kita tak tahu tempat mana patut kita gunakan harta zakat itu benda yang hal, kekotoran harta kita yang mesti wajib kita kena bersihkan harta kita daripada kekotoran tersebut dan kita kena sampaikan pada tempat yang sepatutnya sampai ha, kalau kita nak buat kerja-kerja kebaikan, nak buat tu, nak buat ni nak bina tu, nak bina ni untuk untuk kebaikan itu sepatutnya kita ambil daripada harta kita yang bukan bahagian wajib zakat, yang wajib wajib zakat itu memang kita kena, kena bagi kita kena sampaikan pada orang-orang nak bantu nak buat masjid nak bantu madrasah nak bantu orang ni nak bantu orang tu itu kita kena bagi daripada harta kita. daripada harta halal kita kita kita kena kurang hari ni kenapa kita yang kita diazakan tu kita keluarkan zakat yang lain harta kita kita guna untuk nafsu kita semata-mata. Untuk besarkan rumah kita, untuk tambahkan kereta kita, untuk, untuk banyakkan pakaian kita, untuk mewahkan pakaian dan makan minum kita, untuk pergi melancung sana-sini. Itu yang kita guna duit-duit kita. Sedangkan duit tu yang zakat itu yang kita kena keluarkan, dan kita kena sampai ke tempat yang sepatutnya. Yang lebih daripada tu, yang tak wajib lagi, itu kita kena korbankan guna. Yang itu untuk buat masjid, untuk buat manerasan, untuk bantu orang itu, untuk kerja-kerja kebaikan. Untuk bantu kerja kebaikan. Kita kena korban kan. Untuk agama Allah SWT. <tuh> Zakat ni kewajipan atas diri kita Perintah Allah SWT Kita kena tunaikan, laksanakan Bukan tunggu orang datang minta dengan kita Orang datang kutip daripada kita Kita kena tunaikan, cari orang Untuk sampaikan zakat kita danu. Dia ke Madinah dengan bawa 4 jalan kaki. Lebih kurang 1800 km atau lebih. Sampai Madinah Umar radhiyallahu anhu tengok keadaan dia begitu dahsyat, teruk sekali, kurus kering, kampuk susuk masai berdebu. Apa dah jadi dengan kamu? Umar Raja Allah kamu tak nampak ke Umar? Bahawa dalam badan aku ni tak mengandung walaupun sedikit Darah daripada hasil harta orang Islam Pula ya, harap. Aku tak ambil sikit pun Jadi kamu datang jalan kaki Aku datang jalan kaki Aku tak ada kengerahan Maka Umar Raja kata apa dengan Allah ni? Tak mandu mereka Kamu berkhidmat selama setahun kat sana Siapa yang jaga urusan mereka mereka tak dapat sediakan satu kenderaan untuk kamu datang ke sini. Allah, Anu kata kepada umat, Itaqullah, Mereka takut kepada Allah. Jangan kamu bumpakkan orang Islam depan aku. Ceritakan bukan orang Islam depan aku. What about this? Rasulullah Umar R.A. suruh satu orang Haris pergi ke Himz balik ke Himz bersama-sama dengan Umir Saat. dan Umar R.A. pesan pada Haris tengok macam mana kadar rumah dia dia bagi 300 Ashrafiah, 300 didahat Tengok macam anak-anak di rumah dia macam mana Kalau dia ada kehidupan dia senang serba cukup Maka kamu balik Tak payah bagi duit kepada dia Tapi kalau nampak dia dalam kekurangan Kamu bagi duit kepada dia Maka selama tiga hari Haris tinggal di hari, Hems Sebagai tetamu kepada Umar bin Sa'ad Dan selama tiga hari itu Dia diberi makan sekeping muti sehari Pak cik dah dia omega kita berdua kamu dah jadi kamu kami selama tiga hari. Dan selama tiga hari ini Kami dah bawakan kelapar, kami tak makan apa-apa pun. Kerana rumah kami kami hanya makan sekeping masak sekeping roti je saja. Jadi kami akan share dengan isteri aku. Dan ini kamu datang kami bagi pada kamu, kami berdua tak makan apa-apa selama 3 harinya. Dia begitu sekali kekurangan sebab kekurangan di rumah. Bukan dia kumpulkan harta Simpan banyak-banyak di rumah dia Kita ambil kesempatan Daripada kedudukannya sebab seorang korona Jadi Harislah sampaikan amanah Bagi duit 300 denar Dirangkan kepada Omer Kata ni Sedang Omer bagi kepada kamu. Omnya bila lihat demi yang banyak tadi dia menyebut takut macam satu pak satu benda yang menakutkan musibah musa, takut tak nak al teni. Ini sifat yang ada pada sasasah mereka takut dengan harta. Bagi yang kaya di kalangan mereka tinggalkan dunia, mereka cuman nangis takut pada Allah Subhanahu Wataala. Jadi hadis kata anguni persanan sedang Omnya kena bagi juga pada kamu amanah. Aku tanya balik kena bagi pada kamu maka isteri wali kamu ambillah duit itu dan bagi pada orang lain bagi pada orang yang punya perlu maka suami bersama isteri tadi keluar daripada rumah dia dan cari mana-mana sanak -mana saudara sahabat yang masih ada di sana yang memududukan maka dia telah bagi bahagian harta tersebut sehingga habis semua sekali tak tinggal satu dirham pun dia Allah Anu tanya apa kamu dah buat dengan duit tu Dia kata aku ke akhirat Umar Raja Allah berkata pada Umar Aku nak lantik kamu setahun lagi sebagai governor di Hems Memang kamu layak untuk jadi governor Maka Umar Raja Anu kata aku tak, nak, aku tak sedia untuk terima lagi pelantikan selama setahun aku telah jadi governor di Hems Aku Dengan sebab aku jadi gubernur ni Aku telah buat satu kesalahan Pernah sekali aku dah kena marah Aku telah marah-maki Satu orang nasrani, orang Kristian Sangat kata semoga Allah Indah kamu, malukan kamu Jadi Dengan sebab aku jadi, jadi gubernur ni Satu benda, satu kedudukan yang Sangat bahaya bagi aku Dengan sebab ini aku telah tak dapat Jaga lidah aku dengan baik Padahal sekali, sebanyak setahun tu sekali je Dia ya tersasur, tersalahku, dia tak kena marah sebab itu dia kata, kata aku tak akan terima lagi pelantikan sebagai governor, tidak daripada kamu dan tidak daripada khalifah, khalifah selepas daripada kamu Ini kali terakhir ini takwa yang ada pada sahabat-sahabat Dr. Amulia dan nah, yang kita-kita usahakan dengan perantaraan usaha ni tuan-tuan munia dengan perantaraan usaha dakwah bahawa usaha keimanan ini, ini maksud kita untuk wujudkan sifat takwa dalam diri kita. Ni tanda keimanan kita pada Allah. Tanda iman kita meningkat bila datang dalam diri kita sifat-sifat yang mulia ni tu. Dan takwa satu sifat yang utama yang mesti ada bagi setiap orang yang beriman. Sifat-sifat tanda-tanda iman ni Kita kena cek dalam kita ada ke tak Kalau tak kita perasan ni Kita buat dakwah, kita iman kita kuat Yakin pada Allah Tak yakin pada makhluk Tapi kalau mu'amalah kita tak betul Tak ada takwa dalam mu'amalah Tak ada takwa dalam mu'asyarah Tak ada takwa dalam ibadat Maka kita kita perasan sebab-bab kita Iman kita kuat Tanda iman kita kuat Tanda sedakwah kita tarik di iman oleh Allah Jangan nampak ke iman kita jadi kuat dengan sifat takwa datang dalam diri kita. Bagaimana kita punya pekerjaan kita kita percaya rezeki semua rezeki kita adakah yang benar-benar bersih daripada mana yang haram dan syubhah. Seterusnya yang buat yang ambil harta riba dia telah dedahkan diri dia pakai musuh, Allah, Allah, Dia berperang dengan Allah Subhanahu taala. Tidak ada satu dosa yang Allah dan Rasul telah ehlahkan perang melainkan berdosa orang yang umat ambil akteri riba. Jemaah kan harta riba. Muamalah ada riba. Allah dan Rasul telah elahkan peperangan yang mereka. Macam mana dia surdia boleh berjaya? Dalam keadaan macam, -macam. Hari ini awak Islam kita ni ada ambil riba, ambil rasuah. Ha. Muamalah bukan cari Islam. Bila timbul musibah, mula nak cari bersuluk, meminta tak doa, taklah selesai masalah. Allah bagi urut berkat dalam penjagaan. Allah bagi untung. Silakan pekerjaan yang kita buat itu mengundang musibah daripada Allah. Mengundang musibah dan tangkapan daripada Allah semata alah. Kita tak berperan dengan Allah dalam penjagaan kita, buat jadi penting untuk kita usahakan bersihkan pendapatan kita daripada semua-semua yang harap Apa yang kita makan wahai selama Tular Ibaratkan macam lautan Dan fikir yang terhasil daripada Makan dan sehat semua mutiara Jadi kalau makanan kita bersih, suci Maka fikiran kita akan bersih dan suci Jiwa kita akan bersih Kalau makanan kita kotor Maka fikiran kita akan kotor dan jahat Jiwa kita akan kotor ada taqwa dalam muamalah, maka insyaAllah akan ada takwa dalam muasyarah dalam akhlak dalam lain-lain asal maksud usaha ini ialah bagaimana setiap perintah Allah dalam setiap syabah kehidupan kita akan hidup secara amalik Hijrah adalah buka semata-mata meningkat tempat Hijrah adalah meningiakan segala yang diharamkan oleh Allah SWT Jadi pergerakan keluarganya Allah SWT Anda asal untuk mengubah menubahkan pahul suasana Sahabat-sahabat dia berusaha bergerak dalam kaum dia Dari pagi sampai petang semua kaum dia telah periman pada Allah. Imam Al-Masih Salamah RA Balik pada kaum dia, buat dakwah dalam masa satu hari sampai petang, semua kaum dia telah periman. Jadi Allah telah jadikan dan keluarkan pergerakan dakwah ini sebagai asbab hidayah. atau amalan-amalan yang dijalankan semasa bergerak di jannah Allah Subhanahu Wataala lagi di, dianggap lebih afdal daripada amalan-amalan yang dibuat di haramnya di Mekah dan Madinah. Karena al-qur'an. Sebab apa? Sebab apa? amalan-amalan. Allah jadikan amalan-amalan Sebab Allah katakan amalan-amalan yang dilakukan Semasa bergerak dalam jalan amalan Lebih afkan daripada amalan yang dilakukan di Mekal Di Mekal Madinah, di Haramain Supaya so, umat ini tidak jadi jamin, jumud Duduk satu tempat dan beribadat Dan umat ini kena bergerak dalam umat Sambil beribadat kepada Allah Subhanahu Wa SWT Dan ibtifat istibai untuk umat akan dapat Islam untuk umat akan dapat amalan yang memberi faedah istimewa untuk umat amalan ifraadi di bekal Madinah itu faedah hanya ifraadi jadi amalan yang memberi faedah secara istimewa untuk umat lebih, lebih awal lagi sahabat-sahabat telah tinggalkan bekal Madinah hijrah keluar dari Allah SWT sebagai hidrat disabat ke seluruh alam Kenapa Tuan-Tuan mulia, apabila maksiat bermaharaja lele, walaupun ada orang ahli-ahli ibadat yang boleh setiasa beribadat kepada Allah, bila musibah Allah tuat, disebabkan maksiat yang bermaharaja lele, semua kena kena musibah tersebut. sebut. Mua'iyah Ber, sya'at-tua-tua bergerak di jalan Allah SWT, Allah sebahagia daripada jahat. Bergerak di jalan Allah, jumpa manusia, dakwah manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebahagia daripada jihad bahkan lebih agung daripada kita membunuh orang musyrikin kerana maksud mereka pemutusan nabi shallallahu alaihi wasallam bukanlah untuk bunuh manusia hantar mereka ke Jahannam ke neraka, bahkan maksud nabi lihatkan muslim akan manusia hantar mereka ke syurga. Jadi kita kena usahakan ke setiap individu jangan tinggalkan satu orang pun. Jangan lepaskan satu orang pun. Setiap individu masing kita kena sediakan mereka. Mohon ya Rasulullah waktu ha, kata kalau kita tengah sembahyang ke masjid ada orang datang dan orang ni kalau kita lepaskan dia di, mungkin kita tak jumpa dia sampai bila-bila. Maka kita lebih baik kita hentikan sembahyang kita Jangan jumpa dia, dakwah dia dulu Lepas tu kita sempurna semayang kita Semayang sunat kita Saya nak tahu bahawa pentingnya Setiap umat kita jangan lepaskan Setiap umat kita kena jumpa Kita, kita kena sediakan mereka Bukan maksudnya tinggal semayang mana kita sempurnakan amal kita Tapi patutlah Yang boleh kita tanggulkan, kita tanggulkan dulu kalau bukan takkan ada dakwah. Buat kemudian. Kita usul dakwah kita buat adalah Untuk menghidupkan keseluruhan Perintah Allah dalam setiap bahagian Syobah kehidupan manusia Bagaimana setiap perintah Allah Keseluruhan agama Dapat dihidupkan dalam setiap bahagian kehidupan Dalam perniagaan, dalam pertanian Dalam muamalah, dalam muasyarah Dalam akhlak Setiap bahagian kehidupan manusia Syobah kehidupan manusia 100% agama dapat dihidupkan Ini maksud daripada usul dakwah ini penting untuk kita dan kerja darah ini Dengan sumber-sumber Sedihkan setiap manusia Jangan lepaskan siapa-siapa Orang yang suka, orang yang tak suka Orang yang datang dekat, orang yang lagi jauh daripada kita Setiap orang kita kena sediakan. Mualiyah beritahu, bergerak di jalan Allah SWT Pergerakan di jalan Allah SWT Sebahagian daripada jihad Bahkan lebih apal daripada kita Kerana maksud Nabi dihantar Bukan untuk bunuh manusia Hantar mereka ke neraka Bahkan maksud Nabi dihantar Untuk selamatkan manusia Hantar mereka ke syurga hmm. Jadi pergerakan yang kita buat di jalan Allah untuk atas masuk dakwah ini Allah akan jadikan asbab berhidayat Sebagaimana sahabat Guzman bin Kita bergerak bila sampai petang Dan kaum dia jalankan kerja dakwah Seluruh kaum dia telah masuk agama Islam Tentu semua insya Allah. Jadi untuk itu mula beritahu tuan kita kena sedia Untuk sambut takal agama keluar ke segala alam Ini sekali sahabat sedia untuk 4 bulan Bangun sejauh untuk dihantar ke mana saja di seluruh dunia dengan siapa saja belanja banyak mana pun Bangun insya-Allah. Pak mula insya-Allah.